الررجيم مثل الله الرحمن الرحيم و كثير من اهر الكتاب لو يردونكم من بعد إمانكم كفاد من عندهم من عند قهم من, من بعد ما ت لههم الحق ف و حتى يأتي الله مر ان الله على كل شيء قدير قب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يبطبو قولي <تصفيق> <تصفيق> سورة البقراء سورة كي. د لور اهم زمين ذکر کیدل اوله حصہ کی اثبات توحید الله رب العز په دویمه حصہ کی اثبات رسالت نبی عليه الصلاه والسلام دریمه حصہ کی جهاد سی سبيل الله تعالی او څلورمه حصې کې انفاق په سبیل الله تعالی د دوی مه شروع شوه د 97م درياتنه پدې کې اعتراضات او پر رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اولی اعتراض ته وحی جبرئیل علیہ الصلات والسلام او دا زمونږ د پلاړ نیکه دښمنو نو اولی اعتراض په استاد باندې و زمي اعتراض په ملګری د رسول الله صلی الله علیه وسلم کته سليمان علیہ الصلات والسلام صفوی بیانې او هاو په جادوګورو ریمی اعتراض د جادو نومه نې کې او الله رب العزت د دې د خودنی د 파را دوه فرشتي را لګلی وي سلوور می اعتراض د صحیح الفاظ نومه نې کې دین زمه اعتراض تا په خپل دین کې شک دې کله یو خبره کې کله بله خبره کې بیا ورپسې عذاب ورقول المؤمنانو تا سپدیه ادنو کې تيقظ لئ المؤمنين ویقالې د پاره د مؤمنانو الله رب العزت فرمای اي مؤمنانو ویښي کفار خصاص په خلاف کې لګیا دي او تاسو دي تاسو کو پرته دا کوشش کړي او پدې کوشش کې حقي لګي دي مې نه سبق سورۃ البقرہ اولی سی پارا آیات نمبر 109 یوسل نہ ہم نمبر آیات نه دی رب العزت فرمای ود کثیر من اهل الكتاب ود کثیرن خفگنی ودل من احل الكتابی دهل کتابنا لو یه ردونکم کاشت وادی تاسولر منباد ایمانکم روز دو دی ایمان روڑل رستاسونا کفارن کفرتا حالت دا کفرتا حسد من عند انفسهم دا حسد منعندی انفوسیم ده نکسونو ده دوینا ده زرونو ده دوینا من بعدی روز دماتا بینا لهم الحق چه خکار شویده واضح شویده دیتا حق فعفو وصوحو وصموعتی کوی دیتا در وزرک کوی دینا حتی یعطی اللہ بی امری در دیچ راتلو که اللہ بامره په حکم خپل سرا ان الله علی کل شیءن قدیر دیشک الله رب العزت په هاری او سيز باندې قدرت والا دلتا دی دلته حسد من اندی انفسهم دې کتاب او دین واپس اډول کوشش کوي نو دوجده حسد نه چې دی په پروت دی حسد ویلی کیگی ستا دا دی اقسام ستی دا دی دا کولو گناہ ستا دا دی دا پری خودلو اجر او ثواب ستی. نو حسد علام امنتی میره مخلازی کرکلی دی ان الحسد مرض من امراض نفسی. يقنان حسد إن الحسد مرض من امراض النفسي حسد دا يو بماري دا زر بمارونا دا نفس دا بمارونا وهو غالب فلا يخلص منه إلا القليل دا دي رزيات خلقو كوي دا دي نخلاص نوي مگر لق خلق دا خلقنا حقا دا دي حسد نخلاص وي دي وجنا دا عربية ما ما خلا جسد من حسد ما خلا جسد من حسد هیڅ دی او بدن خالی د حسد مطلب دا چې بدن اکثریت دخل خلکو چې دی هغه حسد پروت دی بیا لایم نیتی مره مه الله ذکر حسد په نیکانو کې مشته بداله کې مشته غفرت شوی لیکن اللئیم یبدیہ والکریم یخفیہ لیکن اللئیم یبدیہ بد بدخلاقا بدکردارا رزې سړی د حسد رفتارکی والکریم یخفیہ او عزتمن سړی هغه دی لرپټ ساتي نور په هر چا کې چا کې زیات چا کې کم اکثریت خلکو کښته حسد حسد دمر ناقاره ګناه ده چې اول اسمانونو کې ګناه چې شوې ده بره ګناه شوې ده هغه د حسد د وجنه شوې ده ادم عليه الصلاة والسلام ته چې شی ابلیس شیطان سجده نکولا نو وجنه نکولا د حسد د وجنه نکولا زما کې ټول نه علاوه ګناه د حسد د وجه نشوي ده او هابل او قابیل آدم علی السلام دو ځمن چې هابل قرباني قبول شوه نو قابیل ورسره که وکړ تر دې پورې جخپلور شهيد شو نو حسد حابیل و قابیل قابیل سرد دیتی مسلمانو و حسدی ضرور سروک اقسام الحسد نو اقسام الحسدی صلاستن حسد دا پا قسم باندی دی یو حسد تمنع زوال و نعمتی انسان دا خوخی چی دی تنسرا دا کم نعمت دی اللہ رب العزت قدبانی کلی دی جدا دیتی نلی ری شی دیتی نزائلی شی دیتی نواغو سلی شی اللہ دیتا ور دی ورکڑی دیتی نواغو سلی شی خگاڑی ورکڑی دیتی نواغو سلی شی خبزنی ورکڑی خصیحتی ورکڑی خعلمی ورکڑی و الله رب العزت یو نعمت پچاشی وی او دیوی دد نواغ صلیشی دا قسم حسد بالکل حرام دی دیم قسم حسد داسې دی دا اول خداوی چې سړی وی دنه دی واغ صلیشی او مال درک دی شي دیم قسم داسې دی وی چې وې دنه دی واغ صلیشی مال د عمران شي خود دنه دی واغ صلیشی دنیا کې باز خلک وي حساد دینه په ځمره راوخلی کله په پریپټو بخښی کیږي دلته ګټه څه فائدہ نه رسېږي او چې بنت خو په نقصانو رسېږي نو اول قسم دا چې سړی وي دنه د واغ څخه لېشي مال درا کړی شي دوم کوم قسم دا ماره د نرا کړی کی خو دنه د واغ څخه لېشي دا بالکل حرام دی دا ونه دریم کې سم حسد دی لغتانه ورته حسد ویل کی خدای غي بل یونو مشته غيب و ربا ربي کې دې ته وي چې چار ناریمت وي او توې چې د سره بهوم وي او ماته د دقت سره راکوي شي داسرهغه غاړه ته وي یره دقت الله رحمتمرای کی چېرې الله څا علم ور کړې او توې رب العز داس علم ماته منسيب الله رب مال ور کړې او هغه الله رب العز په لار کې خرج او توې چې دغه سمال له الله رب العز ماته و مرای کی, کی غبار او دا جيدنه حديث کراوي نبی عليه الصلاة و السلام فرمایلیو لا حسد إلا على الاثنين رجل آتاه الله الحكمة و يقضي بها يو رويت كدس رجي حسد نحسد نمراداتا يو قول دا محدثين داو مراتنا غبتو دا نشت غبتان كإنسان كي نرزاة بحتر دادا كي پدي دو سيزونه كي دوكي يو دا حقا جاسر صلح شوكو با اساتي سيالي دوكي الله رب عزت هغه حکمت <سلام> عقل مندي بوها قرانه او سنت الهي او ورته ورکړي او دې پدی باندې فیصله کی دریم روایت کیدای سره راځي چې الله رب عزت ته قراني شريف وركړي او يقوم <سلام> به انا الليل د دې سړي شوق او جماعت مله رب عزت د قرآن کریم او محبت او علم نو سیب کی د راځو د اخفي ز قرآن شریف وین دین نبی عليه السلام فرمیل هغه چهار سره غفان جاتا الله تعالی مالا ان فو وينفق به فو وينفق من وانا الليل والنهار يو حديث دې راځي دین هغه سره چې الله رب عزت هغه تم دولت ورکړي د دې شپې او د ورځې حاغې مال خرچ کړي د الله رب العزت پر راځي او دیم رویت کې راځي چې فسلته او علیه حلقه دي الله رب العزت د مسلط په دې خرچ کولو باندې مال ورکړي خو بخلی ورتنه دي ورکړي ورسره د مال خرچ کیون. نو دې ویلکی ویل او دا جایز ده چې اوسې سره د پسېږي او په دې بارہ کې چہ مخلقو د پارا د دنیا مال دولت د دې غبطه هم جایز ده چې جا څارکه ما د دولت توینی اودې د دې شوکو کې جماعت الله دغه ځګړې راکیخه کپېراکی خکور راکی د څنګه را دې بدلته تر کړو ولما د پارا غبطه مستحسن نه ده بهتر نه ده وا جدارې ولما او الله ربول رب زر ډېر لو عزت او ډېر لو علم او ډېر لو سيز لو سيز دې دی ت ورکړې دې ندی ماملي سيزونو دې خلک د تاسو ورکوې شي وې د بسپړې خوشاله شي نومره الله رب دې زت خپل کتاب علم د دې قصینه کې اچولې خپل محبوب د سنت او علم د دې قصینه کې اچولې او د دې داغي باوجود د معمولي کورونا وباجه وغاړو ته خلک فستېږي او لمو لپاره بهتر نه ریچاغه دنیا چیزونه ته اپسږي او نور خلک چې دې حغې ورته اپسږي هغه لپاره جایز دا, دا اقسام الحسد خدا دېم قسم دینی کارونو که بلکل افضل دیں او دنیا پا کارونو که جائز دیں بل حسد اید دا مومن سر حسد کی گنکل او پدی بارکی دا حسن بسر رحی محلانا تپوسو شو حسن بسر رحی محلاتی وطن راغو وی ایہ حسد المومنو ایہ مومن چاہ سر حسد کی حسن بسر رحی محلانا تپوسو شو نا انځه کوي یوسف علی السلام حال کوي یوسف علی السلام دا نه یوسف علی السلام درون حال چاهېربو یوسف علی السلام درون مؤمنانو او د خپل روح یوسف علی السلام سره حسد کړي نو حسد مؤمنوم چيې هغه هم حسد کوي حسد چيې چا سره کیږي نو چې حسد کیږي هغه هغه چا سره کیږي چې د جلال رب العزت سا مرتبان سا احدان سا غورواله سا فزیلت ورکوڑیوی نو اغسره کیهی دیو جنا دو شاعروی این يحسدونی فا انی غیر اللائمهم قبلی من الناس اهل الفضل قد حسدون این يحسدونی فا انی غیر کداخلك ما سره حسد کینا ووس کې نوز داخلك نه ملامت کومه زګوی قبلی من الناس اهل الفضل قد حسدوا زمان مخک ته الله رب العزت چاته درجه مرتبه ورکړی وه هغه سره حسد شویو الله رب العزد ادم علی السلام ته مرتبه ورکا شیطان ور سره حسد وک حاویل ته مرتبه ورکا نو قابیل ور سره حسد وک یوسف علیہ السلام تی مرتبو ورکہ رونو ورسا راستو دوکو نیبی علیہ السلام تی اللہ رب و لزد مرتبو ورکہ یہودو ورسا راستو دوکو دی وجنہ حزیز کرازی نیبی علیہ السلام تی بہو جیبریل علیہ السلام, علیہ السلام سلام رات لو او پا نیبی علیہ السلام بے دم اچولو او دمب جیبریل علیہ السلام دم الفاظ داؤو بسم الله ارقيک من كل شیء يؤذيك بسم الله ارقيک من كل شیء يؤذيك الله په امداد ترا زم کوم تعالی را ده هر اوسیز تکلیف ورسي بي من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيک اللهم بعنت سره از پتا دم اچوم من شر كل نفس د شر د هر نفسنا او عين حاسد یاد هغه ذکر خلق د سترګو د نظرنه الله يو شفيكا الله رب العزت د تا شفاده کی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسد دیو جنا کولو چې الله رب العزت نبی دیو درجه ورکا دیو جنا رسطنو سورتنو کی نبی علیہ السلام تالا فرمی اے پیغمبر چې پناه واری ومن شر حاسدن اذا حسد ده آغا شر د حسد دونکی نا پناه وارا اذا حسد کله چې ده آغا حسد راخ کاری کی انسان حسد پت کری وی ده انسان خپل زانت تکلیف رسی خپل ځان لزرو خوری چا سر حسد ده که آغا سر اخی گارده و هم ملګرو سره کیناستو خو مجلس کې کیناستو خو خلکو سره به خپل ځوک لري چې تووالخ غاړه ملو شي هم ملګری ولی ملو خو خلکو سره دوستی ولی ملو شي ورته او چې تو خلکو سر ولی کیناست نو دې خپل ځوک لري او چې کله دا حسد رخکارشي نو دې بیا لګی شي هر ځکه چې خبره ودرتله شي شروع کی کم مجلس وي او دا په せو زم زه پوری تاسو به خبر کتاب ورته ای سن نی ویلي خلیده په ځکه هغه حسد وی دي حقيقه بنا بدلیږي او تاسو به خبري کی مداخل کو اغزونه وتا نه مړی او تاسو په خلاف کې قسمه قسم پروپاګانډي وکي تبه یو څه خبر هم نی اوستا او تاسو په خلاف داس وداز خبري جوړي کی چې په خپل ورته به حیران شي نو حسد انسان چې کرے حسد پ دې ځان نقصان ورسي وچ کلی حسد راخ غاره شه نبی علی اسلام صلی الله فرمی او من شر حسدین ذا حسد دا حسد گرد د شر نه پناه واړه کلی چې دغه حسد اظهار کی او د خلینو رو بازي حسد کینہ بغض د نقصان سی شي لې یو نقصان حدیث کې ذکر دی نبی علی السلام والسلام فرمایلی إياكم والحسد فإن الحسد ياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب إياكم والحسد زان بسيديكني بغض او حسدنا فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حسدني كي داس اخري كما تأكل النار الحطب لك تصنجي اور خشاك اخري دقا سے حسد سر جدید انسان نی کئی ختمی ہے. بھئی حسد مسلم شریف قدیس راضی نبی علیہ السلام فرمیلو. اے خلقو لا تباغذو ولا تحاصدو ولا تدابرو وکونو عباد اللہ ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لا تباغضوا لا تصبغضوا امكوي ولا تحاسدوا ديوب السر حسد امكوي ولا تداوروا ايوب تشاقوي امه وكونوا عباد الله اخوانا اذا الله بنغان رونه رونه شي بيان بي ولا يحمل لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَحْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ فَلَابِ يوم مسلمان ده پار ده حلال و جائز ندی چلیخ د رور ده دری و رزو نزیاد پری دی چا غصر قطع کلامیو تی نبی علیه السلام ده دینا منه کرده ده چلا تباغزو ولا تحسدو ولا تدابرو رکون عباد الله اخوانه بل نقصان ده حسد تمام قرته بیره مه الله ذکر کړی حزگر انسان یو انه ابغظا کل نعمت ظهرت علی غیره حزگر انسان د الله نعمت سرکی کینه بغوس کی دی رب عزت په بل جایو نعمت کړی د دې نعمت تر دا نعمت خو په انسان باندې الله کړی دی ودا الله نعمت سره دا انسان کینه وبوس کوم کې دي وین وو جا امام قرطبي رحمه الله ذکر کړی انه هو صاحبن لقسمه ربه دي دا الله په با تقسیم باندې غوسه کیدونکي دي انه هو صاحبن لقسمه ربه دي دا الله په با تقسیم باندې غوسه کیدونکي دي شای اللہ رب العزت چاواندی نعمتو کو دا خود اللہ تقسیم دے دا دنیا دا سیزونا عمال دولت دا ہری او سیز تین اجتماع سی پارکی بلائی شای اللہ رب العزت فرمی دا خود خلکو پمیس کی مونگا تقسیم کری دی نو دید اللہ پا تقسیم ما دا غصہ کیگی در این وجدادا انہو زاکن فعل اللہ دید اللہ دا کار مختلف رواندی ارتا رواندی اللہ پا چاہ نعمتو کی دیگو ولی پا کی ودید هغه الټه روان دي الله یو کار کوي او دید هغه الټه لګیا دي کوشش کوي زلورم وځي امام قرطبي رحم الله ذاکر کوي انه خزل اولياء الله او يريد خذلانهم الله چې په چا نهمت خدا بول الله دوسوي د الله په خوفی چې الله به نعمت کوله دید الله دوستان رو سوا کوي یاد هغه د رسالو کوشش کوي ځان نعمت نواب سلیشه د دې رسول ذلیل شي دې دوستانو په خلاف کې لا غېزه انسان بل وځه امام کوت دی رحمن کی انه اعانا عداوت ابلیس دېدا شیطان له دوستۍ امداد کې وکړ شیطان هم پذیک کوشش کې لاګیا دی خلق سرا کېنا په اوس د یو بل په ژوند کې کوشش ینو د دې چاکار یو که د ارادتن ملګرتیا او کمداد حسد کې کوم انسان یو حدیث کې راځي نبی عليه الصلاۃ والسلام ابن حجر اسقلانی رحم الله عليه ذکر کړی نبی عليه السلام فرمایلی د دنیا دار وملا دا دنیا دا حقا ده حق چا کور دی چې دا چا کور نیوی این دنیا هغه سو خوخه یو محبوب غنی چې دا چې اخرت کور نشته دا آخرت دا کور دی ته منه نو د دنیا کې پورو نه واده او دا هغه چې دنیا کور دی چې دغه اخرت کور نشته ذین ومالا ملا د دنیا ده پارا مال او دولت هغه څو کوي چې اخرت ده پارا څه نه جام کوي دریم نبی علی السلام فرمایلو وَيَجْمَا وَمَلَّ عَقْلِ لَهُ لی دنیا کوشش که صرف حاغ سوک لگای چا اچھا عقل نشته دی ان صرف دنیا در پار لگا دی ورنه قلمن انسان چه سوم را کم دی که نو حاغ را دی کوشش که دنیا کی خود انسان معمولی اسی دل دی اولیو اسی دل در انسان آخرت کی دی لپکار دی چه لی مال حاغ دی لپار ستقاض خیراتو کی چه جمع کی سلورم نبی علیه السلام فرمائل وَيَشْتَغِلُ بِشَهْوَتِهَا مَنْ لَا فَهْمَ لَهُ دلی په شهوت باندې هاغ وسوک مشغوليږي چې راچا چا نه وی فهم دا غي دنیا خواهشاتو کې لګی شي او دنیا کې د خپل شهوت او خواهش پوره کوي حلال او حرام دینو ګوري د نبی عليه السلام فرمایل ويعقبها من لا علم له دی پسی کی گی ور پسی کی گی دی, دی مینو من لا علم له چی چا علم نوی دا چا پوہ نوی نو هاگ دی دنیا پسی ور نو لا علم لہو چی دا انسان علم لیو هاگ دنیا پس کی بلنی بیاری سلام فرمیل و لها يحصدو من لا لب لہو له. و لها يحصدو دنیا د پارا حسد کی نبغض آغسو کی من لا لب لہو چې چې خالص عقل نیوي دا هغه خالص نقل دی ویل کې اولل الباب ویلې لا یقین نه لرو او د دنیا لپاره کوشش هغه څوک چې یقین نه داخریت نه وي نو دنیا لپاره حسد کینه بو اوس کول دا کومه قل سړی کې چې نه اقل عقل نیوي خالص عقل چې کوم ان انسان نیوي هغه دن دنیا لپاره کوشش کوي دوستاد محترم شیخ القرآن حضرت العلامة مولانا محمد طعیب طعیره دام البرکاتم العالیه ده و کتاب ده دمدمت القهریه على دندنت الدهریه دمدمت القهریه على دندنت الدهریه الدهریه کم موزوبه انده اغیه و مزدر کتاب لکلی ده منازیره پشکل که دوکت ثانی مقاطب کلی ده بحث پشکل نو حاقی که دهریت اسباب چه آغا شیخ القرآن سبذکر کئی نو دهریت سو اسباب دی یو سبب چده دهریت حسد دی انسان دهری کی گی جا وجود نمون کری گی سبب پا دی چه حسد دی حسدگیر انسان سوچ کئی کئی نو حاقیو اداسنگی الہ دی چده تیار سور کل ماتی سن را کل خلقو تی لویلی ازمکی ورکل، لویلی جی دا دنیا ورکل و زماد هم لاستی زی نیشتا. خلقو گاڑی ورکلی دی، او ما دوم دومره پیسی نیشتی زی گاڑی کلات شما. نو شروع شی، شروع شی دا کسم سوچونه کئی کئی کئی تردی چې چی دا اللہ رب العزت دا وجود نه منکر شی. نو دوم را انسان حسد که مخی کی نو آخری ها دیدادی چی انسان نه دهری ده هڅه پریخلو اجر او ثواب سدين خو ځيله ده هڅه د پریخلو را هڅه د پریخل چره د دې غن فضیل راغلي دي خو یو روایت ده انس رضی الله تعالیه و ترانهم راضی وینو یو دل ده نبی عليه الصلاه والسلام سره نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل یطلعو عليكم الان رجل من اهل الجنتی نبی علیہ السلام مفرمیل یطلعو علیکم الان رجل من اهل الجنتی تاسو کی یو جنتی سریج دیں تازو وراخ کاریشی صحابی کرام رضی اللہ وطنی فرمیم ہونگا نازو دیکھیں جو قتل لگ ساعت پس یو تن راغی او هاو مقتصر و دور اکاتوک راغی او بیعوتو دوی مورز باندی بیانو دو نبی علیه السلام سر نازتو. نبی علیه السلام بیانو فرمیلی یطلو علیکم الان رجل من اهل جنتی تا سبو جنتی سر ریینی راشی نبی آچه موقت المقصر ری راغی درین مورز باندقس بیانو شل باند دا نبی علیه السلام جو فرمیل دا غیب علم نو دا با نبی علیه السلام تا الهام وحی کدلا وحی پزریبا اللہ رب برزد خبرولو درین مورز باندی یو صحابی دی عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ هغه روان شید په سین چې ګورم خاص عمل کوم دی چې نبی رسول الله د دې په اړه کې فرمایلی چې تاسو به جنتی سړې راغړی شئ عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما له کور نه ځان خفکه د دې میته خارت چې ګنزه کور نه خفایم ما رتویر بس زخواخین ما قسم کړی یودا چې زه کوته دریو نه جوړ نیم زم د پورا خفشی شویم او کئ دریش په پوری تما سره ځان سره میو ساتي مدا بهتری وي صحیح ده لاړو ما یوش پور سره تیر ما قتل چې دې څخه اس عمل لی جنبی علی صلوات و سلام ددی په بارکه فرمایلی جتا سو جنتی سره راځی نوز زن او ده که خوپت پت ده تا گورم چه خاص عمل کمی سا او ده. چونمی که تا سهر سهر پو ده ماس خطن موزیو که اوز سهر پو ری گورم چه ده شپی خاص عمل که. ده سهر پو رو ده وی چه سهر منزل را پاس چه ده. ماسو کی ویلزه وسنن با ده او ده پا تشوی پتوی مشور سر بیار آغمه. بیاز دا پت پت دا گورم زن او ده تا گورم خاص عمل کوي و دویمه اشپام که ماسخوطن نونزیو که راغ او دشو بیاد سهر را پاسیده دره اشپام بیا بیاد زوار سر راغ لما و دره اشپامی که بیاد, بیاد مامولی گوندی ماسخوطن نونزی جو که راغ بیاد, و و بیاد و او دشو سه مامولی سدواغانی و غیره بیویلو بیاد او دشو او سهر منزل بیاد را پاسیده لو بزر راغ لام بزرکی می سنور خیالاتم راغ لیل چه دیخو نتا حجود که ذکر روان دې دم نو ما ور تویل ز خو اصل هغه نه زه کو نن نه خفوم نو یې سم نو په ما ده نبی عليه الصلاه والسلام نا استاد سو مبارک اورېدلو چې يت وعليكم الانره من اهل الجنه مثال خو زخات عمل ما اونې ليده دوی زموږ هم د قامل دې نور خو زمزې نشتي الله د الله پیغمبر خو وی دې روان کو چې مخ راغم د الله بن عامر بن عامر رضی الله تعالی عنه ما ته आवाज یو دريګه زموږ فنور شامل نشته او ځکه چې کله د شپې سممله ما ز ټول خلک د زړه مواف کمن او ځکه سر تاسو ترڅو کینه وګزنه کوما بل دنیا کې چاته الله سور کوي ووس الله ودا مناسبو دا کسب د دین نعمتونو مناسب او الله درپولی عزت خو پویږي د تیور کړی دي او ځکه چې تاسو کینه وګوزنه ساتم چې سوکرات رسول کی بس معاف ک عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ دغه قوا جدارچنه بری او جنتی سره بتاو سراخ کاریشی. دا فوزیلتو دا حسد دا پریخلوم. حسدن من انده انفسیم من بعد ما تبین لهم الحق فاق و اصوح حتی الله اللہ بعض و لماوی دایات منسوخ دی. اکسنگ متقدمین و لماوی چا غیبی القرآن شریف کیب تنزس و آیاتون منسوخ دی. یو آیات پاکی داو. او کوم چې ارکان کې امام سیوتره مولا شل آیاتونه شميريلي منسو نو یو آیات په پیغام شميري لیدي چې دا آیات منسوخ دي دا آیات منسوخ ال کېږي کله چې دا آیات دا مطلب ویل شي چې کله اول د اسلام کې کفار او زمونځي کول الله رب العزت دی ته حکم کول او تاسو معافي کوو ځینې معاف کی ظاهري معاف کی بس دي حتا آیاتي الله به امرې به امر نه والمراد بالامر بالقتال الامر بالقتال درې الله رب رضت حکم په جهاد باندې رولې کی بیا حکم د جهاد راغې نو دا خبره پاتې نشولانه نو ايده آیات منسوخ دی په دویم مطلب د دوی آیات دز ویلې کیږي چې دا منسوخ نه دي هغه د آیات تعلق دی د دعوت سره نو دعوت په معاملې کې کله چې ته چاته بیان کې خلک بتا ته سپور استعمال وې خلابم کنزل ہر دی دی، دا خلافم خلقی کن کوي هر صبح و تبا غی ماکه الله دا غی معاملت پیاري کوم چا جهادي هغه جدا هغه چې کل استاد په خلاف کې استاد کار تر کاवट څو او تا دعوت ته نه پریږي نو بیا دې ټیم کې دې بیا ور سره ځای کې اوس دی نه لذي نه قاتلون بينهم ظلم هذا او دعوت په معاملې کې تاذر جسوق جاته وغیرہ برداشت کوي دا آیات فافو وصوحو حتی آیاتی اللہ بیموی دالے گی دا جہاد سرانی دویم مطلب دے شیخ القرآن رحمه اللہ دا آیات دا ہوئی فافو وصوحو فافو بسل رکی یعنی ازرنا دا دے کفارو دامینا وصوحو در گزرکووی مختنا هموارووی کفار لگا دی تاسو دین ناری قویات ساتے ودک تیرم من آنه الكتاب یو د حقیق و خلاج تاسو دین ناری نو تاسو باندې څنګه بچی تاسو د زرنوم د دې مینروان کي په ظاهرم ته مخ واړوي نو تاسو باندې د دې خبره باسر نه کوي نو تاسو به اڑولې نشي کو پرته رفاف او سلا مطلب زرنوم د کفارو سره مینروان کي او په خپلم کې مخ واړوي نو کله چې تاسو ورسدام معاملو کا نو تاسو به دین نه شی اڑولې حتی یا دی الله به امر دې چراتو الله رب العزت په حکم سرهونو احکام به الله رب العزت دې په باریکه ان الله على كل شيء قدير بشكل الله رب العزت پہاڑی وسزباندی قدرت والا دین واقيموا الصلاهات واعطوا الزکات دا امور مسلم حالے تصبوت جاں نیکی کارنوں کی دیر پار جتا مضبوطو صحیح چتو کموانڑی تو واقيموا الصلاهات او پابندی کوی دا مانغ واعطوا الزکات ورکوی زکات وما تقدموا لانفسکم وما تقدموا اوغا چې مخي لږي تاسوول انفوس کو دپاره د زانان مخپلو وما تو قدمو لنجات انفوس کو هاغجه تاسو مخ لږي دپار د خلاصي د زانو دپاره ځکه یو خو ما قط مدين ب دا من مخکېږو اوقل انسان د حالاقت دلتا دلته و ما تو قدمو لنجات انفس کوم د خپل ځان د نجات دپارو من خیرینسه خیر لږي س ک کوي تجدو عند الله بیاب بمیدی لراد الله رب العزت سلام انسان سے عمل کی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمل يقول ابن آدم مالی مالی وحلک مما مالک الا ما اکلتا فا اپنیتا او لبستا فا او تصدقتا فا امضیتا وما سوا ذالک فضاہب و تارکوه لنناس يقول ابن آدم مالي مالي ده آدم زو خداوهي جه زمان مال ده زمان مال ده ده دم دق خيال ده جه بزا با هميشه ما سره بي نبی علیه السلام فرمي وحلا تم مالك إلا ما أكلتا فأفنيتا ستا خصرف هغا مال ده جه كم تا او قرلو فأفنيتا فس هغا فناشه اغينا می تيز جورش ختم شو دين ستا مال کم ده اولا بستا فأبليتا یادی واغوستلو نزور دیکه بزدادی دنیا که دا مال ختم کو در این مال دی نبی علیه السلام فرمیل او تسود دقتا پا امزویتا تا صدقا و خیرات دیوکا پا امزویتا دا تا مخی دا پاردی اولیگا خیرت دا پاردی اولیگا و ما سوال دالک فضائب و تاریکوه لنس نبی علیه السلام فرمیدی نیلاوه کمال دی تو قوتین دونکېدا تخلق او دفريخو دونکېدا بدن نه پاتې شي د انسان یو حق مل کوم چې انسان خوړل دویم حق مل چې کوم انسان واغوستو نو د دنیا کې داتو کې سمال بس ختم شي درې مال وما ما تقدمو لین فسکم فامزوی فا تدې تا چې تاسو صدقه و دا دا دا دا او خیرات وکړو دای د اخرت لپاره اولیږه هغه چې تاسو مخ لريږي یني د پار دنجا د خپل زانو من خیرین څخه خیر سي نیکی تجدوه عند الله بياب مميدي لراد اللح سران يو شعرواي قدم لنفسك قبل موتك صالحا قدم لنفسك قبل موتك صالحا مخيو لغا خفل زان دفارا قبل موتك صالحا مخي دمرق سانان نکمل وجه دادا كتمخي انلغي او عمل فليسا للخلود سبيلون وا عمل کوا یعنی نیک عمل کوا فلیسا للخلود سبیلن د همیشه پات کېدل د پا را رسولار نشته دي چې ته زموږ اخرت همیشه پات کېدل د عمل مولنه کې همیشه پات کېدل د عزت ژوند کې وړې الوی چې عمل د عملو کانه کمل مخې د پا را ولي گا دیم یعلم ذکر فی ولدتک اذ ولدتک امک باقین والقوم حولك يزهقون سرورا ولتك اعز ولتك امك باقيا تجي کله پیدا شوی تا مور کړه تاله زه ګولو نو تا باقيا ته جوړې دن کې وی والقوم حولك يزهقون سرورا نور قوم نور خلک ګیر چا پیرو حقيقي قنداګانه خو خوشالۍ نکولی چر ماشم کولا خلکو قندا کولا او فامل یوم تکونو فی اضابه کهو فامل یوم تکونو فی اضابه کهو فی یوم موتو کا زواحکم مسرورا فامل یوم تدعا و رضا پاراملو کا تکونو فی اضابه کهو چدا خلق پکم و رضبانده جاڑی فی یوم موت کا ها غزتا دا مرق پا و رضبانده زواحکم مسرورا تپکی خندیتونگی تپکی دنیا کې پیدا کېدنه داسې پیدا شي خلکو خاندل تا جړل او چې دنیا لازمي داسې عملو وکاج ته خانې خوشحاليږي او خلک تا په سی بیا جړی چې کل انسان نیک عمل کړی وي نو توګه بینه راضی سوري نه هلك انسان خوشاله خوشاليږي هغه مخکینی کوم عمل کړي د ته جنت او جهنم هغه خو دي لیکي نو نیک عمل انسان هغه خوشالهږي داسې عمل وکاج مخکېږي چې ته خانې خلک جړی و ما تقدمو لنفسکم ها چې تاسو مخې لګېد په د خلاصې زان موسعو مين خیر ان خیر تجدوه عند الله بیاغو مېدی لراض الله سره دهغه سزا او جزاء یا هر عمل چې د انسان نیک عمل د خسور لې کی شکل بوي بد عمل یو بد پیٹی په کی کې بوي او په انسان باندې وسوږي ان الله بما تعملون بصير به شکل الله رب عزت په هغه عمل کې تاسو کوي لیدونکو یې وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا او نصارًا هذا القواهد يهود يهود يمزان ديرو جد گرنه ومخصصينا لأنفسهم بالجنة ذكره يهود يمزل جنة بمونغ صرف زود نصرانيان يمزل جنة بمونغ زود وَقَالُوا چري يَدْخُلَ الْجَنَّةَ كَرِي بَدَاخِلْنِ شِي جَنَّةً إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا مَقَر او نصرا یا نصرانی یهودو با ویرسرو با یهودی زی نصرانیانو با ویرسرو با نصرانیان زی تلک آمانی یوهم الله اللہ رب و لحظت فرمی تلک آمانی یوهم دا خیالات و ارزوگانی دے دی, دی, دی، تلک آمانی یوهم یو عربی کی آمانی دے دویم رجا دے رجا او آمانی کی امام غزالی رحمه اللہ فرق کی غو ارو او مد تبولی کی جدا حاقی در صرحها توقعنوی در صرح که دل نشو غو او مد تر سرح واقعی دل نشو دون ده رجع رجع هغ او مد تبولی کی ممکن وی نو آمانی غو او مد تر بچ عغ one اگه سنگو شائر ہوئی یا لیت شبابو یعود یومن بما فعل المشيبو یا لیت شبابو یعود یومن بما فعل المشيبو یوشاید اڑی گڑا شویدی زوانی کی اڑیر مشهور شیرو نے بیبل گدیدہ با وجروسو بڈائشو نبیاوی یا لیت شبابو یعود یومن ارمان افسوس کیا زوانی را واپس شے وے ماتا فاقبرته بما قال المشيب ما ده خبر ورکریوی چې دې بوډا واری په ما باندې لوګو کې نو دا انسان اسکرمن کې چې نماز ځوانی را واپس دا اندا چټکیږي ځوانی بیا نیشی واپس کېدلې دا قص امانی حق هم چې حقیقت انسان پوره کېدلې نشي ځینډه راجا چې هغه ته موې امیدوي انسان یو یره چې څه عالم جور دا کېدلې چې الله را پرځه چا د خیر مرګي نو قرآن شریف ده یهودو ده جنت تطلل او ده نصارو ده جنت تطلل تلک آمانیو هم دی سر تجبیه ورکای دا سرم ممکن نی دی چدی پا دی زین باندیو دیوی چدا بوشی تلک آمانیو هم دا ها خیالات ورزوگانی دی دی دی زکی و شاروی ترجن نجاتا ولم تسلک سالکاها این سفین لا ان سفین تا لا تجری علی افسین ترجن نجاتا ولم تسلق سالی کہا تخو نجات غواری خود نجات والو پلارو باندنی دی یا ساتا انت سفینہ لا انت سفینہ لا تجری علیل یبسی کشتی خو پوچھ باندنی دی کشتی خو پو بوکی دی تکشتی پوچھ روانے کی رسنگ پوچھ باندنی کشتی لارش دقصی کا نجات غوار ترجن نجاتا ولم تسلق سالی کہا نجات غواړي خلاصې غواړي په هغه لاري چې کوم دي هغه نه اختیاري لا تجری تجري على اليابسه هیڅ تیغو چاته پوه چوماندی نه دي تیږي دغه تي دیو دی. دی نجات غواړي جنت غواړي خو دا غیره لپاره اعمال نه کوي دی وځه تلکا معنی یوه دی قل ها تو برهانکم نبی عليه السلام ها تو برهانکم دلیل ساسو ها تو برهانکم برهان تفسیر قرطبي ذکر کړی دی هو الدليل الذي يوقع اليقين برهان هو الدليل الذي يوقع اليقين ها درې چې پاره تر انسان یقین راځي د دلیل ته ویل کېږي او قران داسې انسان یقین راځي اي او تاسو مونږ ته جنتيان وي دې یو دلیل راپېښ کې چې پاغي یقین وکړي شي ان كونتم صادقين کچري تاسو رښتونی بلا من اسلم وجهه له بلبش من اسلم جاجه غارکی خل اسلامي قبول کو وجهه لله دبار در ازاد الله رب العزت وهو محسن ودا تا بدات سنت خېغنا میکي کو ان تابادات سنت فل او اجر او بظفاره دا اجر ووي اين دربه ولا خوف عليهم ان ينبئ سير قد ديوانه ولا هم يحزنون او نبئ بي غمجن بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن المحسن معنى تفسير ابن كثير كذاه دا تابع دار السنه دا ترا متبعه سنتي كده تابع دار السنه دا طريقي او تفسير ابن كثير دي آيات nan zikr kudi jfa inna lil amali mutaqabbal al shartain دا عمل لا قبل دو د پارا دو شرط دي یو شرط احدهما خالصا لوجه الله یو چې عمل انسان کوي دا الله رب العزت درزادا پاره وي د وی موافق السننه چاغو سنت طریق موافق او مطابق وي هر عمل کې دا سيزون دي فیا انسان عمل کوي سنت طریقته کې نیشته دا اللہ دا رضا دا سنت تری قفل کی نشتا و عمل قابل قبول نے دے و جو دادا دا مسلم شریف دیز دے روایت عشار رضی اللہ و تلنہا نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو ردن من احدث فی امرنا امرالت پماند دیم زی کبل روایت کی صفالا پس منح دیت فی دینینا هر آچا چیز مونگ پا دین کی نوی کارو نجوڑ که چی مونگ پا دی باندی حکم نوی کده فهو ورد نبی علیہ السلام فرمی کار مردود دی او دویم قسم روایت الفاظ دا شراغی لی منع مل عمل اللی سالیه امرو نا فهو ورد دون چا چی دا شاملو که مونگ پا حاغی باندی حکم نو کده دا عمل دا دی انسان مردود عملی دی انسان عمل که و ارطره دی نبی علیه السلام تریقه دا عمل مردود دهن باز سرک چالاکی که و یا حدیث که آغر دا آغری نمال عمال و بنیاد دا عمال و دارو مدار پنیت بس یا انسان نیت خوشه اگر که نبی اسلام السلام یا عمل نده کرده خوستان نیت خوشه بس اللہ بیعتا بذل در کی. عمل خکی دل اله دی جی کلاس سننه عمل نیت خګدل الی چې کله سنت طریقه باندې وي که سنت طریقه نیوي او نیت خویو بیا نو قبليږي د هغې مثال د نبی علی اسلام یو صحابي دی نبی علیه الصلاۃ و فرمایي اختر خودی ته فرمایله وی فرمایي چې تاسو څمنځو کې لاړ شئ بیا تاسو قربانی وکئ اوس موږ فارق شوې نو اوس چې لاړ شئ او قرباني نو صاحبې راغلي په دې چې الله <سؤال> پیغمبر زوخ راتلم زموږه باندېانو اغیمو ګو غریبان فقيران خلک کوچلریمو مرچیزه اعظم نو وخت به هم وی او دی وړي روغي وی نو ما چې دې د اختار منزه مخه قرباني وکه او صاحبین یې څومره خنیت دی د صحابو پرنګ یې نیت درچا کیږي چې کو نبی عليه صلوات و سلام ورته فرمي ساده کم ګړټو دا صرف واخې وی مطلب د حدیث دا چې د قرباني هغه کم اجر او ثواب دې هغه به تا نه ملایويږي ځکه طریقه د نبی علی السلام داوه چې مانزه روس قربانی و او صحابه د مانزه نه مخ کی کړی دا سره وی جنیتې خله او طریقه د نبی علی السلام ته کې نشته په طریقه د نبی علی السلام چې پکی وین او داغین روس به نیت وکټلی شي دیو جنا حدیث کرا دي نبی عليه السلام فرمي كيو حدیث نو بل طرف تمه ديست ني نبی عليه السلام فرمي لا يقبل الله قولا الا بعمل لا يقبل الله قولا الا بعمل الله رب الجنت ما قبل يوا ونا مگر به عمل انسان ونا کی قومري نيشت الله ونا نقبلي ګرځي چر سره عمل شروع کي بيان بي عليه السلام فرمي ولا يقبل الله قولا وعملا الا بالنيه الله یو ویناو او نیو عمل قبل مگر نیت باندې چې د انسان نیت پدې ویناو پدې عمل کې څه دی کنيته زي ولې قبول کی کنيته خراب ولې نه قبلې بیا ور پسینه بیا له اسلام فرمایي ولا يقبل الله قولا وعملا ونيه الا بعصاب السنته الله رب نیو وینا، نیو عمل، او نیو نیت قبلی، مگر چه آغی که رسیل اللہ سنت طریقی وی، کم نیت کم عمل کم وینا چه سنت طریقه بانده و اللہ قبلی، کن نیت ده سنت طریقه مطابق نو نبیم اللہ نا قبلی، نو نیت نروس دو بیا سنت طریقه تکردیل دی، نو علا با نو قبلی سنت طریقه پاکی وی، نیو چې ده نبی علیه السلام طریقه وی، نو هاگ عمل قابل قبول دی، دوی عمل د الله رب ال عزت در رضا د 파ریږي که طریقه د نبی اسلام مشته د شریعت طریقه ده دا. خو د دا اخلاص وګی نشته دی مبي عمل نه قبليږي اخلاص د وی مثال ک مشکات شریف پیرس راضي اول ک جهنم اور په کوم خلقو گرمولي شي د نبی علی السلام فرمایلو هغه شهید چې هغه لري کاری د شهادت چې وی خپلان جريون خلقوی پلان ډیر به حاضر شړیږي دا به درریخ کاره کو د پارې جهات کړي وي یا د چې دی څخائ کړي دا خ دار خلکو فلانو جواز فلان ډیرڅخی سړی دی دی یا کاری د پاه څخه کې یا ععلمې خلکو د خوذلی دی خلککو چې ډیر علم دی نو دا دامت لبونه نو بیا سهان فرمیل حکم بکي چې پډ بخې جاننم طولي او جانم اور پا دی دی دی دی یا نهرو پهې خلکو کملی شي سره ده دی چې د دی عمل خل دی چې یو شید یا یو طرف ته د اویا د صانو شفارت او بل طرف د نیت خراب شو اخلاص په کینشته نو سره لوي چې جهنم ته ویشتلې کې عالم جو قول مطابق د پیدا آسمان سوري چې سومره دي د خلکو شفارت وکي و سره لوي چې خل اخلاص وکینشته جهنم ته پړ مخ ویشتلې کې هغه سخی چې هر مال خرجولو او اریز کړه د اسلام فرمایلی او اتخیو حبيب الله سخی سره د الله دوست دی و جه کل ده مقصد او مطلب غلط شه نو پڑ مخیبه جان نمتو بشتی لیکی نو ده دو خبری عمل کا دیر ضرور دي دی. یو چې انسان کم عمل کی دیده دی او چې د ده نبی علیہ السلام پڑی کسی طریقه دا دویم پا عمل کی دی اخلاس را پیدا کی ورنہ انسان کا دین رسط دین علاوه عمل کی نو عاملتن ناصبا تصلہ نارا نحامیا سوری غایشه کرا دی کامت پورز بس خلق راشی عمل بی کری وی پا عمل بی زانستر دی وی او دا حقی باوجود پڑ مخبجانم تا ویشتی لکی تسرا نارا حامیا گر مورتا بدی داخلو لیش زکا دا عمل یا کو بی اخلاص تر نوی کری یا دا نبی علیہ السلام طریقه و پکی نوی و دی آیا کم دقا وجه او لیلہ کی اخلاص تا اشارا وو محسن انکی اشارا سنت د نبي علیہ السلام تا وقالت الیهودو لیستن نسوار علاشین دا اس بعد بیا دا يحودو. و اليهود او ويل باليهود ليست النصارى دين صرا على شيء فهسيز باندي يعني فهسيز ने اليهود की وقالت النصارى او ويل بالنصارى اليهود ندي على شيء पेशिस باندي यानी وا هم يتلون الكتاب الله رب العزت فلم يحل لذي كتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك هم دارون قال الذين ويلها كسانو لا يعلمون جنقويقي مثل قولهم فشان دعو نه دوي باندی ده تفسیر معالم التنزيل زگر نبيهم محمد الله علیه وسلم انهم ليسوا على شيء من الدين نيغي رسول الله صلي کرم رزی اللہ وتبارک دیلا خبر کولا انهم ليسوا على شيء من الدين دیره دین په هیڅ چیز باندې نه دي په څه باندې پوه نه دي او روان معنی دي کوي دا مشرکین د عربو عقیدہ ورځ له پیغمبرون څخه باندې نه پوهیږي والله يحكم رب العزت فیصلبو کی په من صدیکی یو من قیامتی پرز قیامت باندی فی ما کانو فی اختلی کون پا حاسکی چودی پدی که اختلاف کون کی دین کده رازی اللہ رب العزت قیامت که و فیصده که دنیا که مخفیصده شویده اسمانی کتاب اللہ را لگه لی پدی که حق پرستا بادل پرستا ددوان و علامات ددوان و نخی ددوان و انجام ددوان و حکم ددوان و سزاگانی هر سی پورا بین شویده فیصلہ کوم دل ته شیدان انسان انصاف په نظر باندې آسمانی کتاب وګوري انسان تو معلوم شي چې زسمره په حق باندې نسمره په باطل باندې وسنګه بالله فیصلو کی فیصله یې نه مراد امام قرطبی رحمه الله او بیان قران کی اشرفی تانور رحمه الله تفسیر ماجیدی نور ذکر کړی دي د دې فیصلې مراد عملی فیصله د الله رب عزت قیامت اورز د عملی فیصله کی عملی فیصله به الله رب عزت دا بیاغذ الله فیل المؤمنین الجنت و للکافرین النار الله باعمل فیصلوکی مومنان تو الجنت ورکی کافر تو اللہ رب لذ اور ورکی هر چا ته معلوم شی چہ پرسو سو کو باطل پرسو سو عمل فیصل الله رب لذ د قیامت پر رضون کی و من ظلمو مم من نعمساجی الله ان ذکر فیه اسمه و من ظلمو او سو د دې لوی زالم میم منع د ها جنا چې من کې دې خلق کول را مساجد اللهی د جمعه تنو د الله رب العزت نا ان يذكر في اسمه دا چې یاد کوې شي پدې الله تعالی وسع فی خرابها او کوشش کې پی خرابها د دا دې دار و انا ولو د دې خراب و ولو اولایکا دا کسان ما کان لهو ندی مناسب دیلارا این یدو خلوها چه داخل شی جماعتون اتا خائفین مگر پیر یر باندی لهم فی الدنیا خیدیون دپار ددی پی دنیا کی رسوی بی ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دپار ددی پا آخرت کی عذاب بویلوی ومن من اظلم و ممنعم ساجد اللہ دی دین مراد صوب دین نویو قول دا مراد نسوارا چه یهود هاگه تا بیت المقدس نام منکڑیو او بیت المقدس تا ودین پریخل دویم قول دا دین چه مراد دین مشرکینو نبی علیه السلامی منکڑیو سلحه دیویی پا موقع باندی چه مسجد حرام تی نبی علیه السلام نپریخل در این قول داده تفسیر روح المانی امام الوسیره محولا زکر کنه وظایر ال آیت الاموم فی کل مانع و فی کل مسجد فدی آیات کی پرود ده فی کل مانع هر یو منکونکی و فی کل مسجد او هر یو جماعت یعنی هر هاغسو چیده هر جماعت بسوکمانکی په دې کې شامل زه د ټولنه لوی ظالم دی قرآني شریف کې مساجد الله د سوه جمعه ته ذکر شوې دي یو ذکر قرآني شریف کې د مسجد دے حرام شوې دی د غیظ کې سوره توبه 17 نمبر آیات ولاسو م یاد کړئ ما کان لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَمُرُّوا مَسَاجِدَ اللَّهِ سُورَةُ التَّوْبَةِ لَكُمُ سِتَّ طَارَا آيَاتٌ مَر 17 وَلَكُم آيَاتُ دَارَڠ ورپسي 19 نمبر آيات کرامزي ايَال تُمْ زِ قَايَت الْحَاجِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْقُرْآنِ شَرِيف يَوْ زِڪْر دَ مسجِدِ حَرَام شوي دي مسجد قباء جن بيلي اسلام مدينه کې اول جماځ جوړ ک د ذکریه سوره توبه ايات نمبر 108 يوسل اتم نمبر ايات کیږي کی. لمسجدن اسس عل التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا سوره توبه 108 ايات يوسل اتم ايات ذکر د مسجد قباء دریم په قرآنی شریف کې ذکر د مسجد ضرار شوی او د سوره توبه 107 سو نمبر آیات کې ولذین اتخذوا مسجدا ضرارا والكفرا والتفریقا بین المؤمنین مسجد ضرار 107 نمبر آیات سوره توبه منافقینو د جمعات په نوم باندې او مرجه جوړا کړی و چې موږ اوسره په یوزل راجمه کو په نبی علی بل قران شریف کې ذکر اصحاب کا په باندې چې کوم جماعت جوړیدا اصحاب کا چې کله وفات شیل وګدوا واقعہ سورۃ الکاح کې ذکر کېږي په 21 نمبر آیات کې قال الذين غلبوا على امرهم لننتخذن عليهم مسجدا یويشتم آیات سورۃ الکاح په دلصمو چې پارا مدار آغا فمورو باندی جماعت جوڑولو خدا زمون کو شریعت کی بالکل حرام دي فمورو باندی قبرستانو رو پدی جماعتو نجوڑول دکل حدیث که نبی علیہ السلام فرمیلو بخاری شریف دیت دیم لاناللہ الیهودا والنصارا ایتخذوا قبورا انبیائیهم و صالحیهم مساجدان الذين دی و یهودو و بانديلان تو کی چې دي اتخذو قبره انبيائهم و صالحيهم متاجدا دی د پیغمبر اسلام په قبرونو او د خلکو خلقو په قبرونو باندې جماعتونه جوړکړو د سیدی ریونی جوړکړو زمو په شریعت کې دا حرام دی هغه په شریعت کې حرام وو شروع کړو بل قرآني شريف کې ذکر د بيت المقدس شوی دی مسجد الاقصی بیت المقدس جنین صبا د یہودو پلاس کې نه الله رب العزت دا غیره قبضه او مستسلط نو اخلاص کی کم قسم ویژه یاني حقی په دې شروع کړي یا سونه پکې تړی قسمه قسم نافرمانیان پکې شروع کړي دا غی ذکر سورتي بنی اسرائیل اول آیات کې کیږي سبحان الذی اسرا بعبده لیل من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصر الذي بارکنا حول رو بل قرآن شریف کی ذکر سائر المساجد ذکر دا مساجدوشی مرادتنا طول جماعتو نبی او دا سورت حج چالیس کرا کی رادی صلوی اقتماعیات سورت حج واللسم سپارکی ولاولاد الله ان اصاب بعضهم ببعضن لهدمت صوامعهم و بيوهم ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا سورت هاي نمبر 40 صلی ختم ایت نو ذكر د ټولو جماعتونو دریم ذكر د مساجدو شی ومساجد نه مراد دا هغه سجدی زیونته نه مراد دی لکه نشتم <سؤال> سی بارک <سؤال> الله رب العزت فرمائی وان المساجد لله فلا تدوم الله احد وان المسوره جن ایت نمبر 18 اصلصو ایت کرزی نشتم المساجد لله یقینا جمعتنا خاص الله يدوم ما ان المساجد د سیدی دا یز یونا خاص الله رب العزت د پاردی فلا تدوم الا الله احد بل الله رب السوق مرامت دا غیا سو مطلبونو یو دا چې سیدی د طول زیونه دا د الله دی نو کته الله نه بغیر بل چا سجده کین یو دا س زیرا پیدا کوي چې هغه د بل چا وی دنیا کې دا زین نشته چې هغه د بل چا وی نو څنګه الله نه بغیر بل چا سجده کوي دوی مطلب دا دا دا سیدی دا اندامونه الله د رکړې دي فوز دا څنګه دې بدن دې لا زهر څه کوم سجده کی استعمالي دي نو کته الله نه بغیر بل چا ته سجده کوي نو دا دې اندامونه را پیدا کا چې هغه الله نه بغیر بل چا در کړې وي به هغه اندامونه الله بغیر بل چا ته سجده وکړي خو دا الله څنګه خپل هرڅو الله در کړې دي او څنګه الله نه بغیر په دې باندې بل چا ته سجده کوي سره په الله ته سجده کی. ذکر دی. و ذکر د مساجد کومراته سې دې هغه ازادي وسوګ دې لوی ظالم د هغه چانه چې منکې خلکو لراده جماعتونو د الله نه اي ذکر فی اسمه دای چې یاد کړئ شي پدې کې نوم د الله تعالی وسع فی خرابها او کوشش کوي دا روانه ولودې وتعافي خرابها روانل په سوتريقه سره دي روانل یو خدا چې لذيذ ظاهری کم د آبادی دا دا روانه کې او دا بالکل گناہی کبیره او کفر دی شاعر اسلام جماعتنا حدیر دا روانول داسونو روانول په دی انسان اسلام نه خارجي کیه کله څنګه قران شریف کې د اصحاب الفیل واقع ذکر کیږي د الله رب العزت عذاب په دی وځ نازلیږي کله چې د عبادت دیون روانول شروع او د دې بیزتی بی حرمتی شروع شي دین روانول چې دی یو آبادوالی اور وانول چې دی ظاهری روانول او ظاهری ابادی ده نو ظاهری ابادی هغه در کې انسان خسته ولا سینو ولګي ظاهری ابادواله د دوی هم اجر او ثواب شته لکه څنګه حدیث کراځي نبی علی السلام فرمایلو من بنا للاح مسجدن بنا الله لهو بیتن فل جنتی جائذ الله رب ال عزت پاره او کوړ جوړک الله بدل الوی محل په جنت کې جوړ کې دی حدیث څرار دی چې څارې چنچڼي د کورومره هم چې دی یو کورې جوړ کړي جماعت جوړ کړه الله بدل الوی محل په جنت کې تیار کړي محدثین دا حدیث مطلب دا وایي چې چنچڼومره کور کې اونې سجده کړي نه مطلب دا حدیث زادې جماعت جوړېده چې په کومره امداد وکړي چې کومره یو چنچڼي دی یو مرغۍ دی یو مرغۍ کوڅه کومره دی ودله موله الله رب ال عزت دی په بدله کې جنت محل تیار کی. دويم বেতন دا لپاره تعظیم دی اول বেতন تصغیر لپاره کچا معمولی ورکوټه کور مله له جوړتو الله به رلی عالیشان محل په جنت کې تیار کړي دا ظاهري آبادوالی دی دویم آبادوالی چې دی هغه په اعمال سره دی تاريخ کبیر کې امام بخاری وهغه ما ذکر کړي دی لیسل ایماراتو بالبنای انما لایماراتو بذکر الله لیسل ایماراتو بالبنای ابادواله صرف دا ظاهری ابادواله د دی آبادی نه ده چې سړې د خجومات جوړ کی بلکې ان ملعیمارته ب ذکر الله حقیقت دې د الله د کور ابادواله د الله یاد دې د الله ذکر کول دې پکې د سړې دی کې د الله ذکر کوي مسږي نارنګ تلاوت پکې کې د قران شری د سو تدریس د حدیث د نبی علی سلام درس تدریس پکې کوي د دې جماعت کې ابادواله دي دا د وین چې کم معنوی عبادواله ده ده ده اولین عبادوالی او بهتره دهی. دویم دکتم یو ظاهری روانوول ده. ظاهری روانوول ده هم دیر سخت گناه ده. ده ده خصف وغیر سوکرانه یا ده ده روانوول رو سو کوشش کهی. دویم روانوول ده ده ها معنوی ده. معنوی روانوول ده چپده ایک انسان، کسمه کسم غناغونه کی بدعت پکې کی د الله نه فرمانیا نه پکې کی, کی درې پوری غالبا د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په ودی هغه اسما بنارن تورقو فی ناحیه المسجد احب الیا من البدعه لان اسما بنارن توترقو فی ناحیه المسجد جامعه دا خبر او رسولی شیزه خبره بورم چې جمعه کو یو طرف باندې اور لګېدلې چا ورته لګولې احب الیه من البدعته دا ما ته ډیر غوږ دی دا بدعت نه چې بدعت پکونی شي جمعه دې او زول شي لیکن بدعت پکونی شي داغه د خپل مطلب دا دی چې ګینې دا نه چې ګینې مطلب داغه دی چې کله جمعه نو عام خلک په دې باندې خفکیږي جديده ختمولو راوي شې سو په بوا چې سو باكثر جګرو کې سو بسو کې ودې سره چې دې خلکو کې خامخه غصه برازي خلک بلد خلاف وي و چې دوی هم کې سم بدعات دین بدعات دی دی وې د خلک ورته کار وې او شریعت کې دا اصل نه وي نو دې پیدات خو یې سو قرانه وونکې بني سو ختمه وونکې ودې و چې نه چې માતા دا اوله کې د پکه خو دې د دې راتنه کنا دې وانهول کې رانون کې وصفی خرابها کوشش کيده د دروانولو اولائک ما کان لهوم وکم چې جماعت آزاد ان شاء الله وسرینور کې به ذکر وکم چې امام قرطبیری ملابته په تفصیل وسرینور کې ذکر کړی اولائک دا کسان ما کان لهوم ني مناسب دی لرا اي دخلوها نو مناسب دي لرا چې داخل شي وي دی جماعت الا خائفین مګر په یره یره دو مطلب لري دا یو خدای چې سو قرآنی نو دې دی په ځینو کې خام مخاز دیره به وی ځکه الله پور دی رواني فجر ورته ایسوکنی شروعونه ولې تر دې کې یا کوم لولي دی مدرسو او جماعتون عمران کې دینم چې ته پوسو چې دې زونه برګې دل په ځاد تور باندې سوکنی شي دې الله پور او دلہ دین زینو سوکوم دقه سنې شروعونه ولې دوی مطلب پاکر خدا وه چې دی په یری یره مسلمانان ته حکم چې جماعت زی الله نه په یری یره باندې الله نه دی مسيو پا او دې پکې نکي په آرام او پادف سردې جماعت تلل شي او کجا د دې بیا د بيو کان فی دنیا خزیون د پاره د دې په دنیا کې رسوي وي ولهم فی الاخرته د دې لپاره په آخرت کې عذاب ناظیم عذاب ویل وي د دنیا رسوي او د آخرت د عذاب نه بچ دو د پاره ابن کثیر او روایت ذکر کړي چې نبیلی اسلام یو دعا کو دي چې انسان کله هغه د دنیا د رسوي او دا آخرة دا عذابنا بس کی گئی نبی علیہ السلام بدا دعا, دعا قولا اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلها و من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہم احسن آقبتنا اے اللہ خزدکی آقبتنا آقبت آخری کار فی الامور کلها پر طول کی يلا اخر کار مونږ د پاره انداغي انجام خسته کی چکم کارم کو انجام د هغه خسته روزي اصل انعقبتنا في الامور كلها واعجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واعجرنا بسګمون لار من خزي الدنيا د دنیا د رسوينه وعذاب الاخره او د عذاب د اخرت نام د دین او ساتین هر انسان دا دعا الله به کرونم سم کې د کار انجام بخوي زیند دنیا در اسوینه وبو کې او درند اخرت د ازاد من ولي الله المشرق والمغرب خطاب مؤمنان و تمخ کې مغ کې سره راو د زالم خو بلګېitab د یومات نه منې کی دوه تناجه ته درس تدریس او موزه عبادت پر یته څوک نه جماعت نه پرېږي نا ولله المشرق والمغرب دا ټول مشرقه او الله دی لګاوسه تخپل کار کوي کا زمو مخالفین دوی غته بخپل کار نه پرېږي ولله المشرق والمغرب خاص له اهل اختیار مشرقه او د مغرب دی حجاج یوسف تبارک راضی چې د دنیا مشهور ظالم ت شوی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم د دنیا د نور ظالمنده عقل سمه حیثیت نه رسی او یونیم په وستر کې جدي ظلمن به خلکو ناروخ خل یو د سره د دینه چې مسلمان هو خلوی ظالم د دنیا تیر شي ودی دردی پور چې چا وینو دا به نه توې کړي تر هغه پورې مال آرام نه راځي زمزږ په سکون کې یینه دردی پور علماوي تقریبا زپاس یو لاک انسان چې دی هغه به ظلمه به جرمه وځي جرم واره جدا اچل نه کوم په اون دقه سیوی چې روبین یې ور او شهیدان بېکره او سید ابن جبیر رحمه الله شهور تا بیو سره چې دی هغه ورونی و ستو کو سنتونو په ورتوي نوم دې ستې هغه ورتوي سید وای سید نشقین اومده بدبخت سید مانه نکبخت وینو سې نشقین اومده هغه ورتې جماعت مور پلاخه پوی ده چې په ما باندې کوم نمې ته تر دې پوری خبرې کې دې کې دې ته تاسو نه ته کوڅونه کول هغه ورته جوابونه ورکول چې کله هغه ډېر جوابونه ورک روحاجی نوصفوی وې قتل چکه له وجهو نمخ واله قبلي له کو چکه ولا مخ قبلي له کو سيد ابن جبير رحمه الله ورته وي په اينما سورتي بقره کيو سوره دي ومينه اي سو خرج تا فوال وجهه كعشر المسجد حرام ان زم ما مخ قبلي ته بيت الحرام ته لنګ حکم كړي فوال لوجوه كم شطر الله ته مخ وړي د بیا حکمو کو کنه دا مخ ولدي مخ کي دا, مخوال دا, مخوال دا, مخوال دا طرف ته تبلی ته ورله <ورلشاكي> شاکې نو دی وی واللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله به ورته ویل زده حضرت تلفونیات کلامق ولزمه کی تکای لاند چې په موږه سملولو زهری بن جبیر وی سورۃ احقاف 55 نمبر آیت ویلو منها خلقناکم وفيها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا اخرى زذمه کی نمونکا څه پیدا کړی بیا په دې کې او قیامت ورځ به یاد دینه روزی چې کړي دایاتنه ویل وي قتل کیږي خو نورم د تډې راځي نو چې شهید کړي روي نه تنه لاړه تې روغت وې دې ډېر ځات جوړ او په جذب کې وزه کتنې وینې زیات لاړه و الله المسریق خاص الاهل الاختيار د مشرق او د مغرب ته فاینما تولوا فثم وجه الله فاینما تولوا بس كم طرف ته جتا سم خوړه وي فثم وجه الله قلبي فذو مویت اسزدل اهبل عزت کم انسان کم ترته جی دنیا په هر دي ک الله رب عزت دي او الله رب عزت دي بلد اجر او ثواب ورکي ان الله حواس عليم کی نن الله رب عزت فراق اله والد دي وقالو تقذ الله ولن سبحانه داش پګم اعتراض شپګم اعتراض دا په توحید باندې هم او په نبی علی السلام باندې هم په توحید باندې السلام تخوی الله رب عزت وحده رسل الله رب العزت واه د ولای شریک دې د هغه نائبانه شدې حقی پنځه جوابونه کوي او دا د اعتراض په نبیلی اسلام هم راتله او په توحید باندې هم راتل دي او جنري پنځه جوابونه کوي تفصیلن جواب کي ذکر اړ تعلق د عقیدې سره دی وی الله رب العزت نائبانه وليو جواب سبحانه ذویم جواب بل له ما فیس سماوات والارض څنګه الله نه ای مثال خود دریم نه خدونیایي چې هغه سوق نيسي چې هیڅ څوک اختیاري نيوي هغه ځان لا نه وي نيسي نو د اسمان او زمکه خود الله په اختیار کړه دا هغه نه اقتصا ضرورت دی دریم کولولو قانیتون ټول الله تابیدار دی، نو الله په نه اقتصي سلوورم جواب بدی او اسمانات او الارض الله رب العزت نشانه پیدا کوون کې کی د اسمانو د زمکه دی، د جوزادوم ر لولي کارونه کولی شين هغه په نه اقتصي فهي انزم جواب وإذا قضاء أمرن فإنما يقول لهو كن فإيكون. فإن سنگى الله رب رجد يوقع اوهي حاغي كيهي. نسنگى نعب تهى حاغي زوروت سر بعد شبت نائبو نسي. وقالو تاخذ الله ولدن أوهل بدهي كنوال الله رب رجد ولدن نائبه يو اتخاذ الولد دهين دوهم ده, ده توليد الولد. اتخاذ الولد فزوز تريني ول. توليد الولد انساني نخبل بشي نو کفارکی ځخەڵک داسیمو چې هغه الله رب العزت ته داسې اولاد دی کولو چې الله رب العزت د جنات او لویج له جنات دي سره واذکړې قروالې کړي او دا هغه نه دا فرښتې پیدا شي وی الملائکه تو بنات الله دا رنګ د الله ځامنوم چا غړن لا جواب درو سورای شي ولم تکله صاحبہ د الله خود سره ببینېشته دي دی څنګه به د الله اولاد دي دوی اکثر مشرکان داسې ده هغه کړه دا وا چې الله <سؤال> ربو عزت اولاد وو خپل نشته خو په اولاد درې نیوليدي پکې عيسو عليه السلام الله په اولاد نیوليدي نصاره وو ویل يهود وو ویل الله ربو عزت عزير عليه السلام په زوي سره نیوليدي رسل تو سورې توبه کې وراشي سنت سن براتي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله مهاګيږي چې الله زمون خو نیږي خو الله په زوي سره نیوليدي الله ربو عزت د دې وقال تقبل الله ولنن او ويل بيچ نیول الله رب العزت ولد النایب دی آیات داندې امام بخاري له حما الله کتابو تفسیر کې ابن عباس رضی الله تعالی و تمر روایت ذکر کړی د نبی علی الصلاۃ والسلام نه نبی علی الصلاۃ والسلام فرمی قال الله عز وجل الله رب يريد فرمیلی حدیث قدسیه كذب بني ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك کذبنی ابن آدمان ما تا د در اقید آدم زوی خویات ساته ولم یکل لہو ذالکا دا خودی دا پارا مناسب خبر انوا دویم وشت منی ولم یکل لہو ذالکا دا آدم زوی ما تا کنزلی که خودل دا مناسب نو بیا الله رب رزت نبی الاسلام فرمی پا قولا فرمی فاما تک زیبوه ایایا هر چې ما ته نسبت درو کوي په پيژامو انی لا اقدرو انعيدهو پيژامو دې ګمان کوي انی لا اقدرو زرا قدرت نه لرم ان انعيدهو چې زبده واپس کمه یندې ما ته نسبت درو کوي چې قیامت نه دی راتونکو دې داخيان نشته چې زب دوباره ینه الله رب عزت واپس شي حداې માતા نے سبدارو کې ج څنګه به لا دم رخلک به دوباره پیدا کوي یعنی قیامت به نه موي چې دوباره د انسانانو پرته کېدین نشته دوی نبی اړ انسان پرمې واما شتمنی واما شتمحو ایایا هر چې دې માતા کنزلی کوي د فقوله لی ولذن به ما د دا پاره داوی جل الله رب رض زوینې ولیدې بیا الله رب رض فرمي فسبحانی ان اتخذ صاحبته ولا ولذا ماګه د پاکی راځي د زوی یا خځه ونی سم ما خپل نخل مینی وری نه میا ولادت شته نه په زوی سره څوک نه وولي دي او الله رب العزت دا ولت نسبت کول دا الله رب العزت کنزلی کول دي نو ویل ودی چې نیول الله رب العزت نائب سبحانه یو جواب پاک د الله رب العزت یاني دا نائبنا دین بل هو ما فی السماوات والارض بلک دی الله هغه تابیدار دی هغه چې پسمانو پزمکې کړی کلو لغو قانتون طول دی اللہ لغا عاجزی کون کی دی تابیدار دی قنوط عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نم قول دی کلو قنوط فی القرآن بمعنی طعاعتی قرآن شریف کی چی کلم قنوط رایشی دا پا معنی دا تابیداری باندرازی طول دی اللہ لغا تابیدار دی بدی اول سماوات والارضی رب العزت ناشنا پیدا کون کی دا سمانو دزنکی دی وایی او سماوات دراند ابن کیسیر ذکر کړی بدعتم بدعت زکو اجر نه و پیدا شوی دی قدیم کی مکه سره دی دی دیس اصل نو خلق نوې قدیم کو کار اويست دی, دی او تفصیلا ان شاء الله بیرت باندې با هغه برس صورتونه کرے شي والله رب عزت ناش ناپرا کونکه د اسمانو د ذکر دی و اذا قضا امرا او کلا چې کیا کیه حکم کی دی یو کار پوینما یقوله فزیکن وی دی تا کونشای په کون پس هغه او چی وقاله الذین لا يعلمون لولا یکلمن الله او تاتین آیه داوم اعتراض پر رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام ووم اعتراض داو جستا دا او چستا الله رب العزت موږ سره خبروی الله رب العزت پیغمبری ما نو کم از د الله موږ سره خبروی کی الله پیغمبری دې سو جوابونه کی یو جواب درې کی تاسو یې موږ سره د الله خبرو کی مدققه خبره مختنوم کړي واه خدا کو مختنوس سره مشابهت دی دوی دا عقلی جواب دنیا کې چرینن سو باندې خلق دا خبره کی دا هغه جواب دا چې دنیا کې یو بادشاہ دی چې نیښه کولې چې یو نوکر یو غلام یا یو کس مقرر کې او خلق توې تاسو دیو منی والله رب العزت دومره لوی ذات او بیا یو باندې دا وای چې دا زموږ پیغمبر دی وای معنی زاست چرته کې دي درېم دا ته دی وای خبرین ولله رب عزت کو کتاب را لېګلې دا خبرې شته د الله رب عزت قرآن کریم شریف کتاب د الله خبري وی ولله اندي کې ویل چې دا زموږ پیغمبر دی سمره دې کې صداقت ده نبی عليه السلام دی وقال الذين لا يعلمون لولا يكلم الله او تاتين آیا وقال الذين ويل به اكثرنا لا يعلمون هكذا لو لا يكلمون الله وله خبره نكي منك الله رب العزت يعني اصداف رسالت او تعتين آية یادرات لله كي منك تأموه جزيس ترهان ابن عباس رضي الله تعالى نم فرمي دار خبر يهود وكره وان كي دي بوويل اي موسى عليه السلام منك تذكره على بمنوك تتوى اللهم مسر خبروكي يعني دير سلام تداوي المنبه تعالى امانو كي الله تلاعوه ويكي لا, لا في غمبر ده دي. ذوهم قول مجاهد رحم الله قوله دا دا نو دا خبره کوله چې مونږ به اعلی تامنو چې مونږه ذل الله رب العزت نه وورو چې دا زمو پیغمبر دی درین قول تفسير الmani امام الوسیری مولا ذکر کړی واه ومشرک العربی فی قول الجمهور چې جمهور اکثر علماء قول ده چې دا مشرکین د عرب دا خبره نبی علیہ السلام ته کړیوه تا علم نو چې تاسو مونږ ته تا معجزات یا الله دې خبري وکړي دلتا او تاتین آیه باندې اعتراض دے. اے ترا ذات نبی علیہ السلام خودی ته معجزات پیش کړی نو دي څنګه ویل چې ته موږ ته معجزات راوړا نو موږ تا اومنو ته جواب دا او تعالی آیې یو کول دا چې دی به ول زموږ د خوخې معجزات درای شي چې موږ څنګه وایو نو موږ اقصې معجزات شي نو د خوخې معجزه چل را لري شي هر یو تن به جدا جدا مطالبه ده معجزي کوي دا څه ته کیږي امه حدیث سره شو ک مسلسل الله رب رضت دې دی خوخې معجزې او نی وی منلی داریک بعذاب نبی علیہ السلام مفہیم دلخ پوری کو معجزات علیگا او خلق تہ مہرت ورکوا دیم او تاتین اایا مانہ دای چ مونږ ته هم معجزہ را کړی شی څنګه چہ ذاتو معجزہ در را کړی شی د دی آیات د دی معنی تائی الله فرمایت و اذا جاءت ام ایت حتى حَتَّانَ نُطَاعَ مَتَى أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ 123 سوره الانعام 81 کله چې د پیغمبر یو معجزه راوړي دی ویلنو منا حتَّانَ نُطَاعَ مَتَى أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ مونږ تر هغه پوری ایمان نه رورو ترې چې مونږ تم د قسم معجزه راکري شي الله پیغمبر تور کوي چې وی دا نو دی چې مونږ د قسم معجزه ترې تذ کوم دا رننگي قال ل دینا وا کسانو منقابلیم چې مخک د دینو مثل قوی فشان دنا دي تشابه خولو هم یو شان شوي د زروونه د دینی پ تراس کولوو کې سنګه ااج مخو اعترااز کو دغې دا روستنو میںطراز کوي روس برای ک الله را پرزت فرمی واسو به دق اعترا کي چېڅنګه مخو کي روستیم کوي گوئے کې دی یو به توصيه کړې ده چې تاسو هم دقیق سي اعتراض کوئ او موږ یې اعتراضونه چې مخني کومو د روسني هم حق اعتراضونه کوي قدب انل آيات یوقنون په کې سره واځي واځي او بهنونو دلای یوقنون د پاره د قوم یقین کوي ان ارسلنا بالحق یقینا لګري مون تعالی بلحق مانا تفسیر مزهری دی ابن عباس رضی اللہ عنہ کړي کری بلحق مانا بالقرآنی لی گلی منتال را پا قرآن شریف سران تاتم قرآن در کری اجدائی حق کتاب دی بشیر و نذیرن بشیرن زیر ورکو ان کے انی پدی قرآن شریف سران و نذیرن او یرا ورکو ان کے انی پدی قرآن شریف سران جتقل کو تحق زیر ورکو ځکه تلل چې سړی قرآن او حدیثونه ستزیري او بشارتونه نه ورکی یره نو هغه داسوی چې ځانه ځانه بیا خبرې کړي اثر بیا دومره غلو په کې وو چې ځان راز چې جبا خبرې شروع کړي او محترم شیخ القرآن مولانا مرتضیٰ سویل یو سړیو یو دري رزوله چرته لاړو چې کور تراغې نو کور کې چې بیا بشارتونه شروع او زیري شروع کړي نو ناس یې اورې خبره کوله نو فلاره ناس یې مده شروع شم وای کوم چې راځي چې مسکه ایدار کیدا کی الله را بر عزت وځي او یا ګوري ورته یي الله را خوشاله شم ټول بناس کوم د بار وختون د کوي مور ورته ورځ وي تا کوم را ورځ ولا ګوري ما د پاره څه دې نه ک لا د پاره دي ځک زیر دي ځک له پځیم اوره شروع شم بیا وي چې کوم ځانان مسکه او تلاوت کیدا شروع الله بدره دوه ويا خاوندان ورکی. مو ورته یزید یو پلانر څنګه ما اتوماتیک جواب الله ورکه نو سړی اکثر داسي وی چې کړه د قران, قرآن او حدیث د نوی د ځانه سړی لګی نو د سه اقو دې خپل پکې وي نو الله رب عزت پیغمبر ته قران ورته ورک او دین ورته دین ورکه یې لري مرته ورک قران شریف کې جنت هم ډیر مزدار نظرایې چنشته د جهنم یو که قران شریف کله شروع شي نو سړی ګوي کې د وګردې د جنت نعمتونه به داته شروع کی او جنت نهرو نه خلک د جنتیانو صفات ها به شروع شي کل چې قران شریف د جهنم ذکر شروع کی نو سړی باندې ویښته و درې داسې زابونه قسمه قسم د هغه مختلف طبقات به کله ذکر کی کله د هغه اعمالو به ذکر کی چې په دې اعمالو سړی جهنم تزی، ځي کله د هغه سخت ازابونو ذکر کی مختلف قسم کل مختلف حصې ذکر کی نو قران شریف د سېرول شروع کی نو قران شریف یو طرف ته زین مخور کین نو بل طرف ته یېرم قران شریف داسې ورکولې و قران شریف چې کله سړی بشارتونه بیان ی لري بانی انسان حق باندې روان او کله چې سړی زانه وي نو سړی په ډیر اخاذي خپل اچول شي نو دی وجه جناب الحکیم ابن عباس فرمی مخکې ورته قران ویل نو بیا ورته بشیرونه نذیره بل دلتا بشیرن مخکې ذکر دی نذیره هم سودی ذکر دی یو وجه علماء ذکر کین نبی علی صلوات و سلام فرمیلو بشیر و ولادت نه شیرو تاسو زیرو ورکوې نفرت په پیدا شوی دی دی وجه خلک عجیب بشارت کي زياپوخي وديو جنا د دې ذکر شوی دی دویمه بشیر و منذر ذکر دي نو بشیر او منذر قراني شريف کې دوه قسم الفاظ راځي یو لفظ قراني شریفي کله صرف منذر ذکر شي دویم قسم ایتونه چې بشیر و منذر دواړه ذکر کیږي د تنذر قام معونز ربع او خون نو کله صرف انذار ذکر دي نو کله صرف انذار ذکر شي کله بشیر ذکر شو علما وګه بشیر کم کمزکی چې بشیر زکه نظیر ذکر چې بشیر نویو دا په قياس وي خدای ستاسو مره به جواب نه ختاري دې قبره دار اصل يرول چې دا فائدت زیاته کی اکثر خلق وو کی باز خلک داسې وي توور تزویر ورکې راغی چې تمره سرکشي پرتوی داغه لپاره باندې او خنداګانی شروع کړي کل زیري ورکې سناسه بیا شروع کړي یو که سو سوتنه ولرړ جنت زیري ورته ورکول ورته شروع کړي چاغه خاغر ی د جنت دا ټول خواږو سيزونو د دې ذکر ورته وکړ. دا نه وی کی بشاتو ایدا ویداوی اورل. یره تاسو خدای سيزونه یاد وایو. خو ز دې ته د جنت پیمتون ته دې برابر وي زمای شو دی. زه پر دې خوګو دنیا کې زه پرې اس زه په اخرت کې پدی ونس کوم. په بال ترګ داس وی <واس> زیری ورکه نهای کی سرکشی زیاتی خنداګا نه کی. په قران شریف د خلکو لپاره انذار ذکر کړی. یره د جهنم د دې ذکر ورلې نو باز دې ویتون درځي وي چې حقل خوشحالي خبرې د جنت دې ذکر وکړي نو هغه سم اطلاق تراشی قران شریف دې لپاره بشارتونه ذکر کړي باز خلک درځي وي چې هغه لپاره انذار ذکر کړي یلېوال ذکر کړي نو هغه پدی باندې لارې ترازي دوی وژن قران شریف بشیر او نذیر دعانه ذکر کړي ولا تسلو و نصاب الجحیم ولا عن اصحاب الجحیم با بارد جهنم یا نو کې ولا توصل ان اصحاب الجحيم ضماني دي يوم انا تسال ابن كثير یو قرات دا ذکر کړی ولا تسال ته تفوس مکو په بارد جهنم یا نو کې ته جهنم ډیر څه حالت دي دومره څه حالت به زاغي تفوس مکو عام دنیا کې د قصیو خبرې وي چې کله شړی و يرڅنګ الهي په واست تفوس مکو ډیر بد حالت وي د قصی په جهنم ول جهنم ډیر بد حالت دي پیغمبر تفوس متوا دويم ولاتو صل وانا صاحب الجحيم اے پیغمبر تا ته قران درکوي زیری زیري یا رول ورکه وکچا و نمنه لا نو تاسو زه جهنميانو بارے کې تاسو نه پوم ولاتو صل وانا الجحيم او تپوز په اونې کريشتانا په بارا د جهنميانو کې تاسو ویني کې صرف دې انسان الله رب العزت دای ورتل ته قرصوا توسوک مې یانه سورتي رد آیات نمبر 40 سلویختم آیات ديال اسو مې سپاره کوي فاینما علیکل بلاغ والین الحساب اے نبی علیہ الصلات والسلام فتابه میرا رسول دی والین الحساب او قوم حساب کوول دی او پیغمبر کار طرف رسول دی او نو ماموری الله تعالی روس سورتي صبا کې راځي قل لاتسالون تاسو چې کوم جرم کوئ دا هغه په بارک زمونه ته واللہ رب عزت یو جرم چې د بل چا نه تفوس نه کیه باختل کې الله رب عزت به مونږ نه لري تفوس کید دا ټول خلق ولې جهنم ته ما چې تر پر سمره مطالعه کړی او تفسیرونو یا د حدیثو کتاب تر پر پکې ماته د خبره نه لملو شی وی علماونه ما تفوس کوو معلوم نه دی چې د خبره چا وکوم زنه راغلی په قران شریف د ایتونو کو چې سمره معلومیږي الله پر می ولا تصل و نصاب دي کی تاسو د جهنمیاو په اړه کې تفوس نه تپوز د سره د دې کې تا خبره رسول و یا نه ور رسول مني نه مني از ارځ تپوز مون کي په بارا د جهنميان ولن ترضوان کلي يهود ولن نصارا ولن ترضوا او چري برازيني شي عن كل يهود و ولن نصارا او نصرانيان حتا تتبع ملتهم تربي پوری چې ته تابې شي ملتهم دي دين دې دوی يو دي دریم د وطنيت او دریم د قوميته پر دې درې فرق دی ملت هغه یو ځای کېدل چې هغه د دی دین په اعتبار باندې وي دې یو ځای کېدل او ملت وي دریم یو ځای کېدل هغه د جېبي په لحاظ باندې وي دې ته وي قوميته اګه قوم دی پنجابي یو قوم دی په دې جېبي په یو قسم خلکو ته قوم وي دریم یوزې کې دلوي جذمکه په لحاظ سره د توتنیه توي پاکستان یو د ازمکه جذمکه کم حق پوري ده هم د ازمکه هر چی به والا اوسي کې پاکستان ورته ویلې کې جذمکه په لحاظ کړې دل وطنیه د جېبه په لحاظ دل قومیت او د دین په لحاظ سره یوزې کې دل د توي ملت او ملت په معنا د دین باندې هم راځي حدیث کې نووي علي سلام فرمایلو کو اعلی ملت بيضا لیلوها کنهاری ها ترکتو کماله <سؤال> ملتی بیضا اتصل <سؤال> را <سؤال> پوتک سپین دین باندې پرېږدمه لیلوها کنهاری ها دغه قوم لهدار سترنګ صفای نه صفاء احکام پکې پراتی دي اول وی نبی علیہ السلام انه هد الله یقینا هدایت الله تعالی هو الهدى همداقه هدایت دی ولئن اتبعت اهواهم او کچریته تابع دارش د خواجه د بعد الذي روزتو دهغینا جا کا جاگر تا تامین العلم دا علم د پوهینا من العلم من مراد تفسیر مظهری قاضی سن ولابانی پتی رحمه او جواهر القران کې مولانا غلام الله خان رحمه الله ذکر علم من مراد وحدہ مراد قران شریف چې تا تسوی او قران ته د دین رسوم بي پسيږي نو پیغمبر صاحب اوسو دي اوسني پکار دا چې قران ولا پس خلک راشي قران ولا فجع پوسیزینه د په ژبونو خلق راځي را نو پیغمبر سات علم راغی ته چا په سیمه ده تا په سیمه اوس خلق راځي کلاړی مالک من الله می ولی ولا نسیر مالک نبی تعالی من الله د طرفه د لهنه می ولی سوګدوس ولا نسیر او نو سوګ امدادی الزی ناتیناهم الکتابا هر کسان جو ورکړی مونږ دی ته کتاب یاني قرآنی شریف یذ نُوحِ حَقَّ تلاوته لولید القران شریف لرا حقَّ تلاوته په حق لستل باندې څنګه شریف دلستلو حق دي اولائک یؤمنون به دا کسان ایمان ورې پدی باندې و مَی یکفر به او چا چې کفر وکړ او انکار وکړ پدی باندې کو اولائک هم الخاسرون دا کسان هم دي تاوان الذین <اللزين> اعتناهم الکتابنا مراد سوق دی نیو قول د قطادرهم الله اکرم رحم الله دا دے مراد دے دے دے دی مراد دینه صحابه کرام رضی الله تعالی عن چمون حقیقت کتاب ورکړې نو د مناسب خلقو د قران د اصول حق دی او محقق سي دی قران شریف له لولي قول سید سے وین مراد د یهود مومنان مراد دی یهودو کې کوم صحیح ایمان ولاله خلکو کتاب ورتور کړای شو صحیح خپل کتاب چې منله نو هغه قرآنی شریف چې څنګه د اصول حق دے قرآن شریف لولی. آو دا دی دقص قرآنی شریف لولي اودري مثال زهاک رحم الله نور ذکر کړی لکه عبد الله سلام رضی الله تعالی عنہ ابن سוריה رضی الله تعالی عنہ ابن یامین رضی الله توم دا ابن سוריה رضی الله توم په یهودو کې ډیر علم به غنل کېده د هر دغه سره په یوه بار کې وو اچراو شي چې نبی علی سلام تعالی رب العزت وایي کړو تر دې دی چې سورینه تاسو غاغم تاسو د دارې دې په قرآن کې څنګه حکم دې دغه څه په تاورات کې همو ماږي چې حق پرستو هغه قرآنی شریف ومنو او نبی علی سلامي هم ومنلو دریم قولد ادينا همو کتاب مراد دې نه نجایشي بادشاه او حغابش او خلک ته نه مرادونه چې کله ورته معلوم چې ابن عباس ته فرمایي ځاري جعفر بن رضالله و هم چې کلا ورتلا او هغه ورته قران شریف د سوره مریم ته څه ویلې ورستو او سوره المائدې کې دا غي تفصیلا واقعي بیانای شو شپږنۍ سپاره اخره او می سپاره اول کې نو هغه ایمان راوړو او به چې د خپل وفد نبی علی اسلام ته رولې غلو یو ځل باندې کسانم کسان هم رولې غل یو ځل کې وخت خپل ځو هم بیان علی غلو هغه بیا شهید شه کیشته ووري له نو هغه کړه قران شریف اوریدلو او هغه تورو مسلسل مسلسلي د حقیقت ترجمه ولیداسمه او ماون ذلیل الرسول ترا اعینهم تفیزو می الدمع مما عرفوا من الحق صاحب ورته قران شریف دا هغه ستور کړه مسلسل او خروانی وي او وی من چې واقعا د ه کتاب دی د څنګه اسلام سلام بیان مقصدا کتاب هم دی نو هغه کسان چې ورکوې مونږ ته کتاب یتلو نه حقت علاوه ته لولی لرا 5 15 سره 5 تلاوت کول سره حق تلاوت چشه ده نو حق تلاوت تفسیر کرتے بھی ابن عباس رضی اللہ و تعالیٰ نم ذکر کردے ده او تفسیر ماوردی ام ذکر کردے یتبعونه حق اتباعیه با اتباعی ال آوامری و النواهی یتبعونه بی اتباعیه حق اتباعیه دیده قرآن شریف تابداری کی حق تابداری بی اتباعی ال آوامری बतावیداریدہ اوامر و نواہی کم اوامر کے اللہ رب العزت فرمیلی ہا کہ کمن اللہ رب العزت منا فرمیلی دیدہ ہا کہ نہ منی کہ دا, دا قران شریف حق تلاوت دی او تلاوت تفسیر ابن کثیر ذکر کڑی تلاوت منا ورپسی کیدل او دریگ صورت شمس ہا غایات ذکر کڑی والقمری اذا طلحا اسو میں اذا طلحا کلے ورپسی ش دین او قرآنی شریف تلاوت دا داسر تلاوت دی چې د قرآنی شریف په سېشي د دې تابیداری وکي دا کوله د دې عمر رضی الله تعالی عنہ کول دي هغه حق تلاوتې دادې کوم دې چې د جنت ذکر راشي د جنت سوال اوکی او کم دې چې د جهنم ذکر راشي د جهنم نه پناه وغواړي دا د حق تلاوت د قرآنی شریف او ابن کثیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو دا ذکر کړي نبی علی اسلام بچه قرآن شریف لست لاوت دور. کم ده بده جنت ذکر راه گه نبی علی سلام ده سوال کولو. کم ده بده جهنم دا زاگون ده ذکر راه نبی علی اسلام ده پناه وطلای خลب دول. سبراه مقولی دل حقه تلاوت ، بارکوی ده عبدالله بن مسوود و رضی الله علی طلاة نو خبر مستان. فرمی تلعوت رضی اللہ احطه ا bajo klarم nullah بچ همونی خرده. کم ستھچه شریف حرام ویلی دی دا حرام جن او کوم ته قران شریف حلال ویليدي دا ستونه حلال غنل کم کلمات او الفاظ دا پخپل زباني اخلي دې کې کمي زيادتي نه کوو په صحیح طريقه سره ادا کول هروراهرول نه ګډوډ نه وایي دا حق تلاوت دي حرام حلال دوي غنل الفاظ صحیح طريقه سره پخپل زباني او اصول مخارجونو لسل او دې هیر پیر نه کوول سلورم قول ده حسن بسری رحمه الله ده حسن بسری رحمه الله وی کم چه محکم آیاتون دی نو پهاغی باند عمل کول آسان مطلبی وی واضح مطلبی وی پده باند عمل کول او کم متشابه آیاتون وی پده باند ایمان روڑل او مشکلات علمو دمخی کول او پهاغی باند زان کول ده ده قرآن شریف حق تلاوته دی داد بی مناسب لستردی حدیث کی مرازی نبی علیه السلام, السلام فرمیلو یا اہل القرآنی لا تتوسد القرآن وطلوه حق تلاوته آنا اللیلی والنهار یا اہل القرآنی لا تتوسد القرآن اے قرآنی شریف جماعتو ڈلا لا تتوسد القرآن تاسو قرآن تا تیک او اڈانم لگوئی دین وذلو حق تلاوتې تاسو قرآني شريف چې څنګه د دې د لستلو حق دې اقسول لي انا الیل و النهار د او د ورځې په حصے کې بیا ورپسې نبی عليه السلام فرمای وقش او قرآني شريف خور کې ابش السلام والے حدیث دی را قال کوی چې سلام خور کې بل ترکم قران په بارے کې راغلی وقش او دا قرقي قرآني شریف ګم از کم چې د دې دعوت د سلام پريان کی چا سره رسول مش کی ورته قرآن دعوتو ورتور کا وقشه ونبی رسول سلام فرم قرآن ور کی د دعوت ور کی سرورم نبی علی سلام فرمي یو قرآن جو سلورم تا سرورم کاردا نه وتغنوه وتغنوه یوم التبدا چې کوم دبي پدی مارې تاسو आवाज کولې کی دین تغنوا محدثین مطلب وې پدی غمونه پریشانی ختمه کی محمد بریاناندغه مولای یو مطلب دا ذکر کړي دیو صرین شره چې کوم دا ذلیل و صالحین کی څنګه و پتا هم پریشانی مصیبت راو قران شریف ویا ویا ویا ترې چې سبا غم پریشانی په ختم شي پدی غمونه پریشانی ختميږي همدومره ختم به وی چې تاسو په سکون شو غم دې په ختم شه درې مطلب محدثین دا و نو وای تاسو پدی باندې خلقونه ځان به کوي زناتا زن کراوری او نبی علیہ السلام فرمیل لیس مننا من يتغن یتغن بالقرآن یو مثلب ده اغای حدیث داو زمین نحاو سوکن ده چیز زن دا قرآن شریف باند خلکو نه بی پرواح نکل او بالحدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمیل القرآن غنن لا فقر بعده ولا غینن غیره القرآن غینن قرآن شریف دا سمال داری دا لا فقر بعده د دین وروسته غریبی هم نشته دي ولا غنن غيره دین تا چتا دینه سوالو یا مالداری هم نشته دی مالداری ده لکه مخی چې څنګه ذکر شو علماو د فارغ ختم مستحسن نه ده مګری د الله ډیر لویہ مالدایي ور کړی ده د دې څنګه د خپل کډیمات پسې مولا الی قری رحم الله کوي کمه علم اللہ د قران علم ور کوي او دې بیان خلکو ته محتاج کی یو ځان پګنی د زما کو نيز ود الله کو نيز باندې هغه مشهور سپوي کم چي دا مې تیز نه په کوي ته تاويږي تابیج را تاويږي دینه مسپق دي چې الله رفض ثمر اليعلم د توركه او دې بیا دنیاوالو ته پسي ګو دنیاوالو ته ځان ختکې د دې وجهه قرآن شريف الله تعالی ثمر اليعلم دولت ورکړي حديث کرازي نبي عليه الصلاة و السلام فرمي من هد الله الاسلام وعلمه بالقران ثم شكل فاقا كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه كم انسان الله اسلامي هي اوخذلو وعلمه القرآن الله ورتا قراني <تصفيق> شريف هو ورکا ثم شكل فاقا دي بیاهم خلقتا شکایت کې د فقري د غريبي كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه در قیامت رزقو الله به د ستروږي فقيرو لګي د دې دعاده په مور نشي بیا اسلام د آیات تلاوت کړه قول بفضل الله و برحمته فبذالک فلیبرحو هو خیر من ما اجمعون پرې قران خوشاله شي خلک چې سجمقیدا قران دا غینه غورو بهتره دی نو دا چې وتغنن غونې بیسم بل نبی اسلام فرمی اے قران والو وتدبروا ما فيه لعلکم تفلون تاسو سوت او فکروکي په هغه څه باندې چې په قرآني شریف کې دننا پراتي دی وځي نبی رسول الله پرمې آللکم تفلیحون دینه پاره چې تاسو کامیاب شئ ورپسې بیا نبی رسول الله پرمې ولا تعجلوا ثوابه پینلغه ثوابان تاسو دې په ثواب باندې جلتی مت وئ یقینا دې ثواب وشته سره خدا اوسې جلتی کې کم کې وړي شت یوکه څلیدیک قرض ورک او دې نکړواله سره یې هرڅه خپل قرض زړه ورغړې اسنه چې ډیر نه کړی یونه سیلاندې شي نه او یو څلیدې جیداد یې سم کی ویو ځکه چې پاتې کیږي نو خلک هغه ته ډیر وخت پورې انتظار کوي ورانه چا ته تخصی دغه قضې یقینا چې کوم سيز انسان یقیني مېلاوي چې دقیقو برک صبر کوي او قران اجر او ثواب بدلیشته خو صبر کوي الله رب العزت او تاسو دې بدلی درکې نو قرآنی شریف داوم دی قرآن شریف انسان وی حق تلاوتی حق لستل او د حق لستل ذری دا تولی ترکی دی ملولی دی لرا حق تلاوتی هی حق لستل, حق لستل, دی دی حق حق لستل و سرام اولائی که یؤمنون دا کسان ایمان روڑی پا دی بانده و من یکفر به او چاج کفرو که ان کارو که کا پا دی فا اولائی که هم الخاسرون پا دا کسان امدی تاوانیان دی یا بنی اسرائیل اذکرو خلاصه خطاب اے بنی اسرائیلو یقین یمتی التی انعام علیکم نعمت, نعمت زمانہ حراج نعمت احسان کری پتہ سو و انی فضلتکم علال او یقین مع غورا کری تاسو لرا علال عالمین فزمانه ده مخلوقات خپل علال عالمین قرتوی ولا عالم زمانیکم هغه زمانہ کی کم خلکو الله رب العزت بنیته لو ته پاغي غورواله ورکریو هوتق یوم لا د زینفس عن نفسین او يريغي لصدادها غبرزنا لا تجزي نفسن عن نفسن نشي سيشي سيشي نفس عن نفس يفيدة بنشي ورکولي يونس بالنفس تأسية شيء امسي سي يعني نبشي لرکولي يونفت بالنفس ناينس عذاب ولا يقبل منها عدل او نبشي قبله لددين عدل سفيديا ولا تنفعها شفاعت او فيدب ورنكي دي تسو شفاعت سيني كافر انسانتا ولا هم ينصرون او نبا ددي امداد وَيَدْعُو تِلٰى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ په دې آيتي څو خبرې دي امتحان الله رب العزت په إبراهيم عليه السلام او په نیکانو خلقو سره مقصد د پاره وی د إبراهيم عليه السلام دا امتحانات او پسې سباندي درېم امتحان کې ضروری خبرې د اخیری رزلټ ظاهري نتیجا ظاهري انجام امتحان چاور کده په شپاسې د دې معلومات توې دې په طلا ابراهیمه ربو به کلماتین ګره چې امتحان وکړ په ابراهیم علی السلام رب د په سو کلمو په سو حقام امتحان چې هغه الله رب عزت کړو په ابراهیم علی السلام په امتحان دا پدري طریقو باندې دی یو امتحان په انبیاء علی السلام امتحان په مؤمنانو درې امتحان په کفارو راځي پیغمبر اسلام چې کوم امتحان وی لري په درجات الله رب العزت پلی سر د انبیار اسلام د رجې پورته کوي په نو الله رب العزت پلی سرا د مؤمنانو ګناہوں معاف کوي امتحان په کفارو وی الله رب العزت هغه دنیا کې سزا ورکوي پدېږي کې دېپ تعالی ابراهيم ربو به کلمات په ابراهيم عليه السلام باندې رب دې به کلمات خبرو سره په سو احکام سره نو مراد څه شي دي په دې کې ګڼ اقوال دي د علماو یو قول عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای کلمات مراد دې استفاد دي ل سفاد چې کم ف س توبهزي کردي 1 نمبرات ک الط عبون ال العبيدون اللحامدون الصاع خوونراقي الصاجدون العامونه بالمروف والنا هنا عن منكر واللحابزوني لخود الله س توبا 1 نمبريات کے ل الله را پروجت فغ کارونو لس کارونا سوری مومنون کی ذکر دیقات افلح المؤمنون الذین في تی صلاة والذين والذین من اللغو مورزون والذین هم للزکاة فائلون مومنون اول نمبر آیت نشروع کیه لس کارونا هاگا اول لس کارونا دی صورت احزاب دو اجتنی سفاری پین تیس ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات هاگا لس دفات فاهاگ ذیکی ذکر کیه سورة الاحضاب آیات نمبر پینتیس، اینز درشم آیات دویشنه مصیباران. من بعد دیر شکارونو سرابت اللہ ابن عباد سے قول دیئے چا اللہ رب العزت دیبراہیم علیہ السلام امداد پڑیو، امتحان کرو. دوین قول دیتا تاوس رحمه اللہ دی. حاغوی لرسی زنو اللہ رب العزت دیبراہیم علیہ السلام پر امتحان کرو. یو برید کت برید کټ کول د بیاسن سنت ریګه برید کټ کول چې له هغه په کینچې باندې غرسل او برید کټ کول چې دا کوم سیرایت کراګی دی هغه دې دری ګوتو دته برابر چې دا په بریدو کې راځي دې دې ګور دری ګوتو برابر او نور د ادی خدای سېډونی دا په بریدو کې نه ولای عمر بن عمر بن مبارک رضی الله عنه په بریدو تاول برید تاول څه مطلب وو دا څوک هغه ځکه سنت طریقه دا دی کوته دا واجب سری پکینچی باندې اغسل هغه دومره اغسل یا خو دې دې او بو سره نه لګي چې انسان قراقي د شوندو پکې ښکارې وي یا چې دې بالکل صفاکون کو پکې باندې اغسل نو اړیت یو پکې د امتحانو دریم الله رب عزت ابراہیم عليه السلام دات پر خلقي اوبا با چوري دریم فوزه کی اوبا با چوري دریم مسواک او سلورم نمبر دی وښتو کې مې که چې دی وښتو هغه لار وستل یو خوځري عام وښتو خلک چې کټ نه درسته ده چې غټ وسته ده کې واري دي په دې باندې کې رسولين کې به عربي کې قضا ویلې نه رسول الله صلي الله عليه وسلم کې د قضا نه منه کې قضا داتې چې وښتو غټ وسته ده کې واري دي سنت طریقه يا خدانه د انسان مکمل ويختل ما وفراجه پج کم ته ویل کیه دی غوګونو دین نرمه پوری ساتل یا دي سټ پوری ساتل یا دي ور پور رسول مول نکته دې د ام بیاخراته سنت کراځي نبي عليه السلام شمل تلميزي کې روایت راځي نبي عليه الصلاه والسلام باز روته کراځي دی ويختو دی غوګونو دین نرمه پوری نه دی له اسلام مخته ساتلو باز روته کراځي نبي اسلام ويختو په سټ اصل اختلاف د نبي اسلام ويختو د اساسیزه کله غټي او کله واړو وکړه بیا غټشي و کوم روايات چې راځي غوګونو پر نو عقد نويسم اولنې حالت اوس نويسم د دې سبا کې دی فرصت له سوه غنويسم دغه څوري مو نو سنت طریقه ده انسان مختدي غوګونو نرمو فرصت یا صرف پور یا دی ول فرصت خو نه خدای ته کول لا خلاف او کوم چې کټ کول دي دا کټ کول یا خو یو شان دي کټ شي په دې بیا هم ګناه نشته خدای ته کټ کول څه کې غټوي کې واړی وي د خلاف سنتي دی د عربی کې قصو ویل بل امتحان چره الله رب العزت پیغمبر اسلام کول نوکان اغسل د امتحانو او حکم چې ترخون ويخته دي دا اغسل دا کټ کول اصل چره سنت طریقہ فدی کیستل دي او بعض لماوی چې کړي انسان واده نه مخ کی ویني دا لپاره ويستل چې افضل دي واده نه رسو بیا چې په بلیډ باندې اغسل دي وجه دا پلیستر چې دی شهوت کیږي چې کړي اندقس انسانو واسي په دې انسان شهوت چې بل کوم چې نامن الله دې وخت هغه ستل دي د امتحانو او بل السنه او بل امتحان کې د پوهه سره استنجه خدا په دې باره کې شیخ القران رحم الله فرمي دا او طریقې د صفائی دي امتحان په هغه سيزو کې انسان تکمس کم لکه تکلیف پکې اوري سي خدا اوسیدی حدیث کرازي دا فطرت نصکارو د نبی محمد زه رواه اشاره نکرازي خدا امتحان ابراهيم عليه السلام نشي کړی زقدر طریقې د صفائی دي مستند په دې باندې علماء دي دریم کول دریم دبر د رماز ذکر کوي لکه څنګه د قتادر مولا د ربی رحمه الله کول کلمات مراد د حج طریقې دي الله رب ونزت پذیبان د ابراهیم علی السلام امتحان کړو چې د حج طریقې د پوره ک د احکام نو حج د هغه ډېر سخت سخت احکام دي او چې حج کړي وی هغه ته بیا معلوميږي چې سحج څومره سخت سخت کارونه راځي نو د ابراهیم علی السلام امتحان بل قولہ یمن بنی رباب رحمہ الله قول دا دی چې دا قوم سره مناظرہ زړه کول دی ابراهیم علیہ السلام دا امتحانو قوم او بادشاہ خلافو ابراهیم علیہ السلام سره و سره مناظرہ وکړه د امتحان شوو په ځنوره خپل په گشتې تفسیر نکستیر چې کوم ته اشاره کړی شیخ القران رحمه الله فرمایي امتحان چوي همدغه امتحانات وکم قرانی شری زکر کوي به تر دا معلومیږي دکه چه ابراهیم علیه سلامان دا امتحانات پده که ورط تکلیف ملاوی دو. او امتحان هاگکاروی چه انسان تفکه سن اصول سختی مصیبت تکلیف ورط تکلیف ملاوی دو. ابراهیم علیه تا پده امتحاناتو سر تکلیف ملاوی دو. سه امتحاناتو نو یو چده بادشاہ سر مقابلکو دا یو امتحانو. دادی زکر درین سپاران صورت البقران حیات نمبر دو سو اٹاون دو اتہ پنجوستم نمبر آیات سورۃ البقرہ دریم سی باران بادشاہ سر مناظرہ کو دایو امتحانم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان عطا الله الملک اذ قال ابراہیم رب یالذی یحیی و یمیت عین گوری تھا غتنتا جگڑے بولا ابراہیم نے سلام ترا پبار دربد دکہ دیوジナ چلا ورکڑیواد تبا بادشاہ ہی کلاچ ویل د رب د کلاچ ویل ابراهیم علی السلام رب الزی یحی و یمیت رب د ما هغه ځاد دی ژوند دی کولمړو قال انا اوحی و امیت نمرود هم زوم ژوند دی کولمړو کول کله شمه نو یو د امتحان او بادشاہ لړ او بادشاہ سره مقابله شروع کا مناظره ور سره شروع کا بادشاہ چې د الوهیت او د خدای توپ دعوی کول ز الایهما ابراهیم علی السلام په دې موضوع ور سره بحث ابراهیم علی السلام دلیلوی الله جون د کولمړو کې بادشاہ وی زم جون د کولمړو کول. تر اوسه موږ د دومرو چې د خبره عربی کې او معقوله ده. وین کن فلمای ویسن فی السما ويفوز الکوبو کې او کنهټی د اسمان ترته دي. په دې باندې کې اذاذلی رحم الله ذکر کړی اصل واقع دا هارون وا. رشید د زمون مأمور رشید اول بلځی خپل مس اختلاف راغی. یواز د روان دی. نیو باتھ رومونه ولاده لټرو او او دې پاسبان دې روان دی خیسه کپڑے هرڅه چوریږي چې دې قرادې مدا چواړې وې دا باتھروم دې سفاتون کې څوم نوکر کې و وېره دې پزړي ځما پزړي کې دې څه قدر او قیمت نشته دې چې کله نو سره اختلاف پیدا شي وي دوکه ورزر کړی ځما پزړي کې دې قلد پیدا نشي داګه دا خبره وری نه وې څوک ماله مال دې سره جوړو کې دې پزړي کې دې مال قدر را پیدا شي وې دې چواړې پزړي کې دې مال قدر شي دا بادشاہ زو او دې دې ځما پزړي کې قدر پات نشي نو اجازه دې ملاظه کړکې دې ډول لیکي ان فن فلمای وېستن په سماچ په دې او نورې سره بری نومرودم د قصې سي سي د انسانيو دې وچی تو چې د خبرې کوي خپل ځان تنه ګوري نومرود چې ځان دنه ګور ځان ته اولو یاد دا وې کوله نو ابراهیم علی السلام په دې غسه شو ورسره بحث شروع او وګت بحث دې پدېږي کې شوې دويم امتحان هغه داو چې ابراهیم علی السلام پر سره مناظره دزیزکرتوره الانام 74 نمبر آیات کراځي ابراهيم عليه السلام پلايم خلاف دي او قومم خلاف دي په ابراهيم عليه السلام د پلا خلاف ځاتې نه د قوم خلاف ځاتې بلکې الله رب العزت توحید په صفات ریکه سره بیان کړی سورۃ الانام قوم صفاره آیات نمبر 74 و اذ قال ابراهيم لاديه اغرا اتتخذ اصناما الها اني اراك وقومك في ظلال مبين یا کا کلي چويل ابراهيم عليه السلام خپل پلا راذر تا اني سي تبوتانو لرا, پا این می اراکا لرا, لرا په قضيتو پلوهيت اني ارقا وقومك في ظلال المبين يکين انيم زتالرا او قومه زتالافي ظلال المبين په گمراهي خاركي نو پلا دغه مقابله شروع وکړ وسو راځي تر دې سره مريان کي وروس راشي 플اري بیا کور نه شوړي چې دا زماده کور نه لاړ امتحان درېم په ان په ابراهيم عليه السلام دا ابراهیم علیہ الصلات والسلام او بچی زای په یوشاره کې فریخل د الله تر افن وروته کومه سورته ابراهیم 17 سمه سی پارا آیات نمبر 37 وګوره شم آیات کراځي ابراهیم علیہ الصلات والسلام نوګه واقع ده چې روان شوزان سره اسماعیل علیہ السلام او بیبی را روانه کله باز رویدو کې راځي او جبرایل السلام د مخکې الله رب عزت ورته حکم وکړو چې یو یو پنده یو شارزه کې فريګ ده ابراهیم علی السلام چې لګراغ ته پوزو کې یبن داز دې چې علامات یاد کړي نو مخکې تر دې چې بیت الله شریف د ترور رسیدل چې دې دې ترور رسیدل ابراهیم علی السلام بچي او بچه و خزه فريګو به مخې روان شې خزه ورته علامته کلو نا یا ابراهیم ایبراہیم تی موچات پریگ دی لئی سی فی حاضر اون والا انیسون نو حب دی کسی انسان نسا گیا اسم پہ گینشتی دازشار و بنجر کیمو پریدی ابراہیم علیسی په قطل فا دویم ذل باندور تبیاثد روی الامن تکیلونا یا ابراہیم لئی سی فی حاضر اون والا انیسون ایبراہیم تی موچات پریدی پردی که خنو سا گیا شدین سو دیشتی تی موچات پریدی پہ شارو کم پریدی بیا مرتی مدرین دروازه بیاخدوی الله امرک بهذا یا ابراهیم ابراهیم یا تاتا الله رب عزت پذی باندې حکم کړی چې موږ داوته اشاره وبنجره کې فریدا اورتي او مخې راوي او نوخذ اورتي اذا لا یضیعن الله ذا الله موږ نه ځای کی الله زموږه حفاظت کی وګدا واقعا ابن ابراهیم علی السلام په خوله وې صورت ابراهیم ای آیات نمبر 33 وو دې ارشم آیات دیاله سم سی ربنا اني اسكنت من ذريتي ا رب ما ازوک نو ور کا اولاد فلته بی وادن په یو وادي کې یو میدان کې غير زې زرع چې نه ده د فصل والا عند کل محرم ساده کور محرم عزت من سرا بيت الله شریف شاو بنجر زيو ابراهيم عليه السلام خذ وبچې پر خدای تر طرف حکمو ابراهيم عليه السلام دا پوره کړ بل امتحان په ابراهيم عليه السلام دا که ابراهیم علیہ السلام اوڑتا غور زولی شوی دے اوڑتا غور زیدل لاللہ دیدین دا پار دا برداشت کو دا یو امتحان دی الله رب العزت پر آوستا ابراهیم علیہ السلام برداشت کو زدی زکر سورت سوافات دو اجتماع سی پارا آیات نمبر ستانوے او نوی نمبر آیات پکیه قال ابنو لہو بنیانا فألقوهو فی الجحیم بارادو با به کیدن فجعلناهم الاسفلین دیو لوی مونار ابراهیم علیہ السلام له جوړ کا چې ده به ورکو غرزو الله رب العزت فرمی دی رادو کا خو ارادو کا موږ فجعلناهم الاسفلین موږ رسوا او ذلیل ک بل امتحان 1:02 نمبر یاد کی ذکر کی کړي چې بچی لوی ش اسماعیل علیہ السلام مله ورته حکم چې دا حلال کا خوب یوري ده بچی حلال اول امتحان دی فلما بلغما وسعا قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابي تفعل ما تؤمر ستجدني ان الله من الصابرين ابراهيم عليه السلام دا دائم بيان ان کو رب العزت طرف امتحانو بچي حلال کا ابراهيم عليه الصلاه والسلام بچي حلال درنګ الله رب العزت دینه لپاره ملکري خل مګیا چې راووم ذکر دی نن نه نن بریات کې وقاله انی ظاهبون الی ربی ساهدین ابراهیم الله رب عزت بما تعالی رقی نو ملک او علاقات الله دین د پاره پر, پر خل دا یو امتحان دی او ابراهیم علیه دا امتحان پر د الله رب عزت د دین دا, دا امتحانات او ابراهیم علیه السلام چې اورته ورزدل دی پر کړی دی اونځه مقابله کړې ده ځوی قرباني کړې خځې پرې ده دا ټول امتحانات ابراهیم علی السلام د الله د دین لپاره برداشت کړو یاد کا یاد کا ابراهیم علی یاد یاد کا کله جې امتحان وکړ په ابراهیم رب د بکلاماتین پسو کې ماتو پسو احکامو پسو حکومت سره پاتم हुन ده غرزل پوره ایبراهیم علیه السلام د امتحانات کامیاب شوه کی او رس تو سوره تن سوره النجن کی برای شي او وشته مت فقرات 35 نمبرات کی و ابراهیم الذی وفى ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر چې وفاداریو او کا حکم احکام تم بوجن په الله رب عزت راوستو دا هغه پوره والو کو ابراهیم علیه السلام هغه امتحانات کی کامیاب شوه کله چې کامیاب شوه نو الله رب العزت ورته فرمای قال انی جاعلک ویل ور د الله رب ال عزت یقینا غرزمز تعالی لناسید اپار د خلقو امام زتا لرای جوڑو ما، او امام او مشر په شو د تا خلکو لاری او مشر جوړونه او د امام معنی مخې په اصول کې شي وی چې ولا پس کل قرآني شریعت کې پګړ او مانو باندې راتل امام په معنا د مشر باندې دنه تا د خلقو مشر جوړونه ومن ذریتی ویل ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی اے اللہ زماع پا اولاد کے ام دقا سے خلق پیدا کی ومن ذریتی یو معنی دا اے اللہ زماع پا اولاد کے ام دقا سے خلق پیدا کی چاغید دی دین میند تونکی دقا سے امامان او گرزین جو این مطلب اللہ رب رزت بعض علماء دادواں دی ابراہیم علیہ السلام قبول کا او سوره انکبوت 27 نمبر آیات کې راځي چې شریمې سپاری اخر کې وجعن لا فی ذریه امل نبوته مونږ د پاولاد په ذریته هی نبوته مونږ د پاولاد کې انبیای له ځان ګرځول د ابراهیم علی السلام دعا کړه او سوره انکبوت 27 نمبر آیات کې دا غوښتیا په ذکر شوې چې مونږ د پاولاد کې پیغمبران ګرځول یو معنی دا اے الله ته مان مشر جوړې ونما اولاد کې هم چې د قسیم امامان او ام مشران جوړ کی دوه ام او امامت او مشرک دي د دین کې ملاوی دي صبر او یقین تنال الامامت فی الدین تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی دارین علامه ابن قیم رحمهم الله وی بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین سره چوکا په صبر سره او په یقین سره کوي الله رب العزت د انسان تع دی دین مشرور کوي ابراهيم عليه السلام چې دا کم کار کړه صبرم کړه یقینو چې الله عزمه امداد کوي وديو جن الله رب عزت ورته مشهري ورکه دیمه وامن ذریته دا اصل کې ابراهيم عليه السلام د المين تفامن ذریته اے الله زما په دې اولاد کې زما دې کار زما دې مشن نه به فائدې سوق اخلي والله رب عزت ورته فرمایل قال لا ينال وحده الظالمين کول به پیداخلي خو چسوک زالمانوي حقيته بدا وعده نه رسي حقيته د دينا फायदा اغستون کې نيوي وقالو فرمي الله رب العزت لا ينالو احد الظالمين نرسي وعده او مرتبه زم ما زالمانو ته نه هسيليږي abi معنی عبد الله بن عباس رضی الله و تن په نبوت سره کړی راه بیا مطلب دا چې نه یعنی نو ورکو مځنه نبوت زالمانو ته نبوت ته هغه زالمانو ته نه ملایويږي ذووجن اللہ رب عزت نبوت ورکڑے نہه ان تاددار خلکو تو تا ورکڑے ظالمانو ته چر تنبوت نه دی ورکڑے پوسدا کم قبره اج باصره کی کی موسی علیہ السلام ی ظلم کلو یا یونس علیہ السلام دا قبره قران دی آیات نا خلاف ده پیغمبر چ دی هغه ظالم نیکی کدیری ظالم پیغمبر نیکی کری پیغمبر ظالم نیکی کدی زکہ اللہ رب عزت نبوت ظالمانو تو ورکینا نو ادی منا عبد اللاب ابن عباس اللہ عنھ په نبوت سره کری ده د ویه معنا قطا دره رحمه الله کړی او ی عہدي په معنا د ایمان باندې دی جنریسي وعده سمایي نه ایمان ز زریمانو ته ننسب کومه انصاف والا او طلبگارو عنابت والا ته ایمان ننسب کوم ظالم کړي هغه ته الله ایمان نه ننسب دی مطلب عطوار رحمه الله ذکر کړی دی عطوار رحمه الله ذکر کړی دی عہدي په معنا د رحمت او د مهرباني رحمت زما زاریمانو ته زما رحمت کوم مظلومانو کي ظالم باندې زما رحمت نکې څلو سرور مطلب زه رحمه رحم الله ذکر کړی دی هاغه وي اهدي مراد دین الله دی جنرال سي زما ظالمانو تا دین زين سفدارو خو خلکو توورومه او بن مطلب مجاهد رحمه الله ذکر کړی هاغه وي اهدي پمانات امامت باندې دی یعنی امامت او مشري ظالمانو ته الله رب عزت امامت او مشري ظالمانو ته نور وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وإذا جعلنا البيت او یاد کا کرے جو غر ظلمنگا بیت اللہ شریف مثابتا زید الثواب للناس دپار د خلق و او زید امن مثابتا للناس زید الثواب دپار د خلق یا زید اطللو راتلو دپار د خلق یا مثابتا معنی بعض نماز ذکر چه پا معنه ده ثواب بانده چه پا دی یو موز په یو لاک بانده اللہ رب العزت ده ده اجر او ثواب برکه چه انسان پا دی که موز ده که دوی مطابطاً بازو نماز دکر کئی امام قرطبیر احمق اللہ جسنگی ذکر کری دی داست دی لا یقضی احد منها وطوراً د انسان حاجت او ضرورت و ضرورتی نمڑی گی سمرا چه انسان بیت اللہ شریف تزین اکم روز ده محبت جاتی بلکه مونکي سیرت روایت را نقل کړی دي به انسان د قبلې درو د حج یو نه خدادا چې د انسان د بیت الله شریف سره محبت لا لا جهتي کله چې د انسان بیت الله شریف نظر موړشه هڅه بیا مينې نېکي عمره یې مينې نکی دا د عمره او هڅه قبول شي وینې دي کله چې بیا بیا بیا شوقیږي بیا بیا شوقیږي دا د دریز د ذکر د عبادت دا که عمره الله رب عزت قبول وکا نو متاوتهن قرطبی ذکر کړی دا چې ذکر که ازوکنې په دنیا د دیون دی 11 د 2000 سره لار چې درې تموت شي او بیت الله شریف الله دا څنګه زرولې چې دا څنګه به د دین نه مړی یا مثابته نجله ثواب چې سره تعالشی الله را عزت ثواب ورکي صرف د بیت الله شریف پکتو نه الله رب عزت اجر او ثواب ورکي قران شریف پکتلو باندې الله رب عزت اجر او ثواب ورکي او امنه او زید امن دو امنه او زید امن دا مطلب دی امام شطیر هیما الله امن نه مراد امن اخروی دی چې الله رب عزت د آخرت امن پکې ښې دی چې کوم انسان د بیت الله شریف هاي توکي الله رب عزت به دا انسان په جهنم نه په امن ماندي کی او امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر د دنیا د آخرت دواړو مرادي امن الله رب عزت د دنیا پکې خلیدې څوک دشمن تم څه نشي ویلې زناور او د بیت الله شریف کې څوک د دا د آخره امن به الله رب عزت انسان ته ورکی چې صحیح هجوک الله رب عزت بدا انسان جهنم نه بچي او جنت ته بي بوزي وتخذو مم مقام ابراهيم مصلى وتخذو سے مم مقام ابراهيم زید ابراهيم عليه السلام نام مصلى زیده منز مقام ابراهيم هغه ځای کې ابراهيم عليه الصلاة بیت الله شریف جوړولو هاکانه ها او ګټه هغه به ورسري ورسري وکته لکه دا کاوازی کار به ورقوله عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلات والسلام سره روان دي بخاری شریف کې حدیث رازي عمر رضی الله تعالی فرمای وافقت ربي في طيفي ثلاثه ربک نے ماثر معافقتا ماګ رب سره معققت تدریس زنه کې کړی دي یی نماتی کما خبره کړی دا الله رب العزت اقص حکم را لې کړی دي نو سو حکم نبی علیہ السلام اومر رضی الله و تن په می دلا پیغمبر تاسو کو هر کسم خلک راضی منافکان خو بد خلک دا د بیبیانو پردې دا وړې را بهتر او خوب وي ځکه دا خو منافقان قسمه قسم شیریان خلک هم فکر راضی الله رب عزت نبی علیہ السلام ته حکم رولې غلو یا نساء النبي فتا کې نبی علیہ السلام تخلو بیبیانو خپل لريانو تو یا یudni ن علیهن من جرا بیبیهن د پردې حکم راضی دای عمر رضی الله تعالی عنه نور څه ارزوګانی کړی یو ارزو, آرزو د عمر رضی الله تعالی عنه دا وا چې فلانه تخذو مسواله اذن لا پیغمبر ابراهیم علی السلام دا کوم ځای چې دا مونږه منزه وګونی نسو تیمو په دې کې یو دوه رکعاته مسکو لاوه یې نه راغلی نبی اسلام خو د سونه وی نبی اسلام خو خبر الله رب عزت ایت رولې یو تخذو ممقام ابراهیم مسواله تر دې پور علماء تقریبا فچ کې چې عمر الله تعالی عنه څنګه مشوره بيوا الله رب العزت دي اکثر نو دي سين په چې الله رب العزت اقصي حکم د عمر رضي الله تعاله مشورې رائے سر مطابق کرا ليګلې خدا درې چري یا خواغټين چې د لري راغل ودا مشوره پکې را درې دي نو نياو د هغه نه دازایو چې د ابراهيم السلام د مقام ابراهيم دي کې موسکو او دره کاته موسس پريزي کې کیږي کی کی. نو من مقام ابراهيم د زيد ابراهيم عليه السلام نام واحدنا اله ابراهيم واسماعيل حكم کڑو مونگا اهدنا دل تہ پمانہ دے حکم سرا زکہ کڑے جاہیدنا نسبت اللہ تو شی نو پمانہ دے حکم سرا جو بیا پمانہ دے واضح سرا نو حکم والسلام او اسماعیل علیہ السلام تا انت و هراء بيت للطائفين والاعكفين والركع السجود انت و هراء بیدیا کور زما لطائفنا دبارا دطواف کوونکو ولا کی بنا دبار د اعتکاف کوونکو ورکع سجود دبارا د رکو سجده کوونکو دبار د صفه کوي ان توه هرا په سرې صفه کوي کسی کثیر ذکر کړي ان توه هرا بلا اله الا الله د لا اله الا الله دعوته ذکر به کی شروع کوي او سید نجویر صاحب الفاظ ذکر کړي دي چې د بوتان و د دین جرهم قبیله علی په بیت شریف کې بوتان او دای سیزونی خپل یو متوسو د دینه صفاقې دادت لري و وای قال ایبراهیم رب اجل هاذا بلدا امنا یاد کا کلا چې ویل ایبراهیم علیه السلام اے رب زماء وګردې هاذا بلدن داخر امنن د دا آمن والا ایبراهیم علیه السلام اول سوال د بیت شریف د پاره د امن کړی دی وایی زاد اصل امن چې دنیا کې د الله رب ولې د ترپ نه یولوی نعمت دي نعمتونه خو نه باندې سره اصل کویږي کله چې پکې امن وي چې امن نیوي نو بیا سره د نعمت په خوند باندې باند نو کوي کله چې دنیا کې امن وي سره په ورا کوم توي دولت د هر څه په خوشحالی باندې کوي چې امن نیوي نو کوم مسلمان راځي چې سره یری دیار د ماكوني چې خپل څه کوونکی کبا ذات دې دې په یارا هر هره کړي په یری کړل د بچو غمي کړل د بل څه کوونکی دیوینه امن د یو لوی نه امدین روسو برابر الله رب العزت کی په بنی اسرائیلو با قریش باندې نعمتونه شماری توري قریش کړه دی او امنه هم من خوف دی ته الله امن ورکړی یرینا دایو نعمت دارنګ سبا والو مانه کی الله نعمتونه شماری وَلَا ظَلَمْنَا سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ درځ شپې په خاکه په امن سره ګرځي ودي وینه چې امن دایو لوینه مته او چې سوال د امني وکړ الله رب عزت او په مې یعنل بی زمصابه تل الناس او امننا الله رب عزت دا سوال د ابراهيم عليه السلام قبول کړې نو ګرځې دا خر امنان دامن والا ورزق اهلهو رزق ورکې اهلو سيزون کو لذیتا من الثمرات و من نام من من هم چا ایمان را د دینا مجا چې ایمان را من هم د دونا بالله یو من آخر پهلهپرض دا خت باندې ری کور کې من نه رات دې و نه تمرات او نازکرپې صرف چې د عام وه چې فروش دیتنویل کي بلکې تمرات اطلاقه یوسی اصل هغه نه چول چې کوم ید کووي هغېته کي ان اصل هغه مخز, مخز, مخز او مغز او د فدو واه سیزونه دی خل په تورکې شیخ القران رحمہ الله چې کله حند تليو مرزه کې چې چې سې کومو شیخ وها شیخ ابو سمها هغه کې خلکو ته وی الله رب العزت وعده کړی دا چې هرڅه چې راځي یوجبا الیه الثمرات کل شی دې ته هر قسمه می وې را دنیا کې یو د خوراک می وې دي یو د دوی می می می مله ربو عزت د تډې راوډي کسمه کسن یو چدي دینی میواله داغینه یو تن چدي شیخ القران الله الله رحمه رحمه OK. الله رحم الله یاد کوي الله را عزت وګره بیت الله شریف تراوست دی او به شیخ القران رحم الله د خپل میں چتدي پښتنو ته تقریر او مقاله بیا بیت الله شریف حق په د سمارات دین او د دنیا هم او چتو کې خلک او چتو الله ربو زه خلقماني خلقي واغې دی ورکړي چاچی مان دا ورده دینه په لاولیو ملا چې پر از اخرت باندې قالو قرمل الله رب ال عزت ومن کفر او چا چې کوفر وکاو مته اوه قليلا پس ويربو ورکم دتلګه ثم اذ توروه بیا براکہ گم دلاره ال عذاب النار عذاب ده او تا و بيصل مسير او بده زيد درتلوی ني د جهنم دلته ابراهيم السلام کې سوال کې من آمن منهم بالله واليوم الاخر ذکر کې وبجداه ماکی ابراهیم علیہ السلام ټول د پاره ومن زویتی اولاد د پاره سوال وکړ ورته حکم شو لاینالو اهد زوالیمین نو دیوژن ابراهیم علیہ الصلات والسلام مش ټول د پاره ایمان ولو د پاره سوال کئ الله رب عزت ورته فرمیل هاغه سوال د دین او دین هر چا تنور کو او کوم چې دنیا د گچای ایمان هم دې راوړي هغه تم فا امت تی اوگو کی علماء ذکر کئی دی دنیا دا فیدی سسی دی تو دنیا یو فیده چلی الله رب العزت پول و خلقو تی ورکی کافر و مسلمان تی دنیا بادشاہد دی کافر تیم ورکی نو مسلمان تیم ورکی او د دنیا بادشاہد پر توری دنیا بادشاہد سلور و قصان افرے دی امنی کسیر ذکر کری دو مسلمانان دو کافران مسلمانان اکی سلیمان علیہ السلام اوزل قرنین کافران اکی بخت نصر او زم نمبرود ولله رب ال عزت دنیا با چی کافر تی مرکی مسلمان تی مرکی د مونږونو با ځان بلکی دا مسلمانانه نزیات وزین و ما نه او مشری ده دا دنیا سې ون الله رب ال عزت ورپی زم خزه دا الله رب ال عزت کافر تی مرکی مسلمان تی مرکی د دنیا फायदा نو الله رب ال کافر ته مرکی او مسلمان تی څلورم نمبر د دنیا فائدې چې دی ماز دولت دی الله کافر تم مسلمان تم ورکی بلکې کله کافر تا مسلمان ازيات ورکی ذکر د دنیا قدر او قیمت د ماز دولت قدر او قیمت الله تعالی نشته الله هر چاته ورکی حدیث د نبی عليه السلام فرمایل د دنیا طال لمن يحب ولمن لا يحب الله د دنیا هغه چاته ورکی کچا سره محبت وي یی محبت ني و دین لا یو طا الا يحب دین هر چاته ورکی مگر صرف ها خلکو دیے س کوي چا سره چې د محبت ي او دنیا الله هر چاتهوررک ن سپم چا چې دی ورکي شو دی د پوه چې د الله ما سر منو محبت دی می جه دنیا دا سیزنا د دنیا, دنیا بالچهات نوکران غلامان دا ون اللله کااپرو ورک دي و دا دنیا دنیاکی ورکي او مسلمانان طب بیا پ آخرت کے هم ورکي او کافرو د پاه بیا به غ کے عذابوي ثم اذ تره بيا ورا کا گم دلارا الا ذا بناري عذاب د اورتا و بيصل مسير اور ډير بده زيادات له يني د جهنم الله د موږول